Ja, hej! Patrick heter jag och jag är akademiker och en vän av vetenskap. Men det som har varit lite skrämmande är att vi under de senaste åren har inventerat vetenskap och tittat lite på de här sakerna som vi anser vara vetenskapligt fastställda. Då. Och då är det ju så att vetenskap, i alla fall som jag ser det, det är egentligen väldigt enkelt. Det är formaliserat sunt förnuft kan man säga. Alltså man har en idé, en hypotes. Sen utför man kontrollerade experiment och man så att säga bara ändrar på det som är relevant kring den hypotesen man har. Och experimenten ska vara utformade för att försöka motbevisa den här hypotesen man har. Och lyckas man inte med det. Och är det andra som inte heller lyckas med det, då har man inte bevisat sin hypotes. Man har bekräftat den. Och då kan den ibland uppgraderas till en teori och till och med en lag. Men det som är lite skrämmande, som sagt, när man inviterar vetenskap och tittar på det kritiskt, det är att man hittar väldigt mycket vetenskap där man inte gör det här. Och sen ser det ju också så att Vetenskap ska inte egentligen right. ha med känslor och göra, man ska inte använda sådana här laddade ord som förnekare och, och dra in plattjord. Det är ju fullständigt del jag menar, ja, man kan ju sätta upp hypotesen plattjord då, men den går ju inte att bekräfta. Och eh, hypotesen, en sverig stundgrann jorden, eh, går ju att bekräfta. Ska ja. du ställa dig fråga? Ja, nu ska jag ställa min fråga. Så jag undrar det. Eh, Alltså du pratas om klimatförnekelse och så vidare, men det, jag har bara egentligen en, en, en fråga. Och det är, kan ni lägga fram någon studie där man har gjort ett kontrollerat experiment för att försöka motvisa den här hypotesen att en ökning av koldioxidmedel och svären från 0,04% till 0,05% det är ungefär vad man pratar om, va? att det är Finns det en sån studie? Kan vi ni kan ge mig det. Nej, det, är, det, är det, det, är det att gör det. Att, Och då blir det ju ett vetenskapligt. Tack. Tack. Och så, så med dig jag vet en vetenskaplig debatt. Tack. Då tar vi nästa.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 Idag så är det tisdagen den 30 maj 2023 och börjar jag Martin, Patrik och så har vi bjudit in en gäst som heter Olle. Välkommen Olle. Tack så mycket. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men innan vi börjar intervjua dig så har vi lite andra annonserande vi tänkte ta upp och då är det bland annat att du Patrik ska hålla ett föredrag och denna gång är det inte Göteborg utan vi åker faktiskt upp till Stockholm. Där du ska hålla ett hållet föredrag den 11 juni. Ja. Jajamän. <skratt> ja och vad, vad hittar man mer information om detta säger vi? Ja vi lägger väl upp det i... Det, eh, jag kan lägga en länk program. i beskrivningen. Ja. Men sen kan man även gå in på, våra, på Förening NK i hemsida. Där man kan se allting. Och eh, då behöver man alltså anmäla sig till en mejladress eh, innan. Och så kommer man få uppgifter... Till vart föredraget kommer att hållas strax innan då. Jag har fått uppgifter om att det kommer att vara i Huddinge-trakten. Och inte i Göteborgs innerstad som har stått på dem. Initial... I Stockholms innerstad menar du? Ja, det har stått i Stockholms är... innerstad innan. Men jag har ja. fått reda på den arrangören i Stockholm att det kommer att vara i Huddinge-trakten nu. Ja. Mm. Så ja, det är ja, spännande. Ja. Så att bor ni i Stockholm eller i närheten av Stockholm så, så kan vi rekommendera varmt att komma och... Och träffa Patrik och mig. Och lyssna på Patrik som håller den här presentationen. Och ja. Den är helt outstanding skulle jag säga. Jag har sett den några gånger tidigare. Och ja. Det var ju så här det började. Säger man med den moderna vetenskapen. människan förstod att det var. Sol, det var jorden som kretsar kring. Kring solen. Men här läggs bevis fram. För att det är raka motsatsa Och då kan man ju. Undra, vad vad gör egentligen den moderna vetenskapen? Mm. Mm. Nej, men det är ju... Man man, man, håller, man håller en dogm vid liv. Man har en, en, en religion, ett trosystem som... Och egentligen så kan det inte fungera då. Det blir uppenbart när man, när man börjar granska. Ja, och det är ju liksom den här eh, kopernikanska modellen den ligger ju lite i botten va? Det är ju det vi får lära oss från första klass att den moderna vetenskapen började då med den kopernikanska modellen men sen då när man börjar titta på andra delar av vetenskapen den så kallade vetenskapen då så ser man ju att man har ju precis samma problem där då att det man kallar för vetenskap är egentligen inte det för att man följer inte den, den vetenskapliga metodiken då när man når sina så kallade vetenskapliga slutsatser fast det är ju inte vetenskapliga slutsatser utan det är ju eh, det är någonting annat <laughs> helt enkelt Jo precis, det är väl någon form av ja. styrmedel en nutidens religion skulle man kunna säga Ja det, mm. det, det är precis vad det är mm. och det fick ja. vi också eh, visat prov på när vi var på ett eh, föredrag här den 16 maj du och jag Patrik och ett andra Cubono-lyssnare för att ställa lite frågor till ett föredrag där man vill lyfta fram faran med vetenskapsförnekelse. Som det så fint mm. heter inom vetenskapen då. Att man är ju rädd för de som inte tror på de här fastställda vetenskapliga dogmerna. Och mm. du ställer upp här och, och ställde en väldigt intelligent fråga skulle jag säga. Och vi lägger väl in det här som inledning till det här avsnittet tänkte jag. Din, mm. din fråga och... Mm. Ja, kan du berätta? Ja, nej, det, det är just precis det här jag, jag, jag beskrev. Att, att det som man kallar för vetenskap idag, det är ju inte vetenskap. Utan det är ju så här att här är vi några som kallar oss för vetenskapsmän och kvinnor och forskare och så vidare. Och vi har kommit överens om att det är på det här viset. Och om någon har invändningar mot det, då är de dumma. Då är de förnekare och, och ja, plattjordare eller dumma på olika sätt. Ryska troll och saker pratar man om. Desinformatörer va? Men det jag frågar dem då, det är ju, det är ju verkligen där skon klämmer för dem då. För att de, de vet ju det innesinne själva att det här är ju inte riktigt vetenskap då va? Eller det här är inte vetenskap de sysslar med. Alltså inte strikt vetenskap då. För, för att, då är det ju så att har man en hypotes och i det här fallet då så handlar det om, om den så kallade koldioxidhypotesen då. Då ska man med hjälp av eh, konstruerade experiment så ska man försöka motbevisa sin hypotes. Man ska utföra relevanta ex experiment i syfte att motbevisa hypotesen. Och lyckas man inte med det då kan man säga att då är den bekräftad då. Och om andra inte lyckas göra det, va? Då, då, har man en då har man en vetenskaplig hypotes med ett sanningsvärde som kan bli en teori och så vidare. Då. Men de gör ju inte detta. va, utan För att den här koldioxidhypotesen, då, ja, då är det en, en, en väldigt liten förändring av en gas som utgör en väldigt liten del av, av uh, atmosfären. Skulle påverka klimatet, det är den hypotesen man har. Ja, men då får man väl utföra någon slags kontrollerade experiment och fylla ett växthus med, med en atmosfär. Och sen så får man förändra det här och se om man kan mäta någonting eller om man kommer fram till någonting. Men det gör man ju inte. Och om någon påtalar detta så blir man ju eh, väldigt arg då. Och kallar den här personen för någon, en, en vetenskapsfinekare då helt enkelt. Men det enda man gör det är ju det att man, man, man frågar på vilket sätt. Eh, kan, med vilken eh, legitimitet hävdar ni att det här är vetenskap kan man ju säga? Så ja, nej, mm. så det, det blev. Och, och, och den här eh, Uppsala-docenten, han blev ju eh, topptunnen där. Eh, han blev ju verkligen. Och, och han, han, han vill inte prata med mig sen då. Mm. För det gör man ju inte heller då. då man vill inte ha någon debatt, va? Utan bara, så här är det. Och de som inte håller med eller vill ha någon slags diskussion kring det här, de är ju dumma då. Mm. Så det är vetenskap 2023 då. Precis. Alla måste tycka som de blir tillsagda att ty tycka. Mm. Ja, alltså vetenskap, har ju, det har ju bara blivit ett politiskt instrument kan man säga. Mm. Mm. Och det är ju väldigt fel då. Eftersom mm. vetenskap ska... Och, det, och, det, och jag menar, det är ju det som håller på att hända nu. Och så kommer att hända liksom de närmaste åren eller decennierna. Jag vet inte längre. Men, men vetenskapen kommer ju att tappa all sin legitimitet. Va? Och så mm. får man typ börja om igen. Säga. Och det är väl det här. renässans upplysning. Eller hur man ska kalla det. Då. Precis. Mm. Jag läste ju den här. Vi lunchade idag så. Pratar om den här nya dokumentär, historiska dokumentären som SVT ta, äh, satsat tre år på och då är det 300 experter och sånt där. Och så ser man ju initiala bilderna då att Sverige på 1000-talet så är det ju massa människor av andra äh, härstamningar än svenska som ska vara med i den här äh, dokumentären. Och då tänker man äh, har inte de här forskarna och vetenskapsmännen kommit fram till att det var svenska som levde i Sverige under den här tiden så att man kan göra det lite mer äh, historiskt korrekt då. Men man ska ju in och, och, och röra i de här sakerna också. då. Så att, ja, det är ju mm. typiskt ett, ett, ett sånt här drag. Eller ett, ett sätt som man gör också. Ja, det är ju den här historien. Alltså det är ju väldigt mycket 1984. Det är egentligen mm. bara läsa den här boken. Så ser vi vad som pågår. Liksom, och man ska förändra <laughs> historien. Ja. Så, att, så att den passar. liksom Och, och, och sen är det ju också det här med med, med orden. Och hur ord ska vara, att, att, man, att man har vissa benämningar på saker då va. Som på 60- och 70-talet så, så kallade man ju färgade människor för negrer då. Men det kan man ju inte göra idag. För det mm. är, då är man en dum och onskefull människa va. Mm. Men det har ju egentligen ingenting med det att göra. Utan det är ju liksom det här att de vill ha, vad ska man säga, de vill ju bestämma språk och det, är ju, det är ju ett sätt att ta kontroll över yttrandefriheten kan man säga Att man liksom demoniserar vissa ord och, och, och man får liksom inte nämna personer med ett visst utseende Eller vissa grupper då För då är man dum liksom Jag menar vi har ju också de här, de, de onämnbara då <laughs> <laughs> Och så vidare så det, ja, eh, man, man, man ser ju mer och mer tydligt vad, vad det är som pågår eh, Helt enkelt. Mm. Och, och det här är ju en del i det då. Och så ska man liksom på något sätt. Och det är ett sätt att reta upp människor också tror jag. jag menar, man blir väl, det är väl ganska märkligt att du ska ha massa och nu menar jag inget dumt med det här då. Massa turkar och negrer i ett eh, i Skandinavien då på den tiden. för att Jag menar det är ju inget fel på turkar och negrer men de fanns ju inte där vid den tidpunkten. Så är det ju bara. Eh, utan de... Ja. Det, det börjar väl bli fler... Eh, eh, människor av... Utländska man Utländskt härkomst. Det, det börjar ju komma först på 60-70-talet. Så att eh, det är ganska märkligt att man gör så här. Men, men, men det ser man ju också. Det är ju Netflix som håller ju på med detta också. då va? och, och mm. ja, Väldigt märkligt. Reklamfilmer och allt sånt där. Ja. Yes, ja men nog talat om det, vi ja. kan återgå till våran gäst för ikväll och ja, välkommen igen Olle och jag eller Patrik vet inte så mycket om dig, vi har bara pratat lite grann inför det här programmet så att jag tänkte att du skulle kunna få presentera dig själv och varför du kontaktade oss och din resa för att vakna upp, att vi lever i lögne och sen kanske lite hur, hur det kom så att du började lyssna på vår podd och om du lärde någonting om den så. Absolut. Mm. Mm. Jag vill bara säga först och främst, jag såg det klippet med Patrik då. Jag hade ju frågasatt det. Och vi ser riktigt bra. Och, alltså, vetenskap och forskning är ju egentligen något väldigt fint och vackert. Och, alltså, Det är ju egentligen den bästa metoden för att komma fram till en liksom, logisk eh, slutsats. Men Det verkar ju som att den har antingen kapats, eller eller ja, det är både och. Jag tror att de borde har kapats. Men i många fall är det bara liksom, alltså copy-paste-forskare, som man kan kalla det, mer eller mindre. De utgår ifrån en tes som de inte ifrågasätter som är en lag, som vi ska komma in på senare då, med, med kolesterol och så. Och sen så kör de sin forskning och det de har lärt sig på universitetet. Vilket... Men ja, jag ska väl prata lite om mig själv då. Ordnet jag som sagt, jag har varit intresserad av hälsa under väldigt lång tid. Och har haft min, ja jag har väl inte haft det så plötsligt uppvaknande direkt. Utan det har väl varit sakta men säkert som många andra. Ingen speciell händelse eller så. Men jag har väl känt mer de liksom, senaste, i alla fall fem åren, att jag kanske inte har tid att kolla igenom alla ämnen lika mycket som innan utan jag har mer, liksom, riktat in mig på hälsa och kost och, och träning just för att det blir lite två flugor i en smäll att jag vill liksom jobba med det här i framtiden och, och, och jag tycker det är det mest intressanta så då djupt tycker jag i det, i det helt enkelt mm. Ja, vad roligt det ska bli jättespännande och uh, höra på det och lyssna på det här och sen, du berättade också att du, du har haft lite portar och, och gjort lite saker. Eh, i... ja. ja, gjort en dokumentär till er som känner till eh, Bishira Bani, Må han vila i fred. Att, eh, jag och en gjorde en amatördokumentar om honom och försökte få lite upprätthållelse. Han blev ju ganska smutskastad. Speciellt till sin död. Så vi försökte ge lite upprättelser till honom. Och hans namn. Och han har ju son också. Så hoppningsvis kan sonen se den dokumentären. Och få en liten annan bild av sin far sen när han blir äldre. Och sen har jag haft en... Jag och en vän har drivit en podd som heter Självförbättringspodden. som körde en gång i veckan. Fram till att vi hade slut på idéer. Men det blev väl lite drygt 60 avsnitt. Där det var ja, lite mer åt ska vi säga, Jordan som höll ett Självförbättringen kanske skyma ja, till unga män kanske då mm. Yes <hör> Nej, no, ursäkta. Ja men äh, du, <hör> jag är till nu att höra på det här med äh, vad du har att säga om, om, om äh, den här kolesterol ska, ska vi börja med er ska vi börja med den här kolesterolhypotesen <hör> eller vad tänker du Ja Strax, men jag tänker att ja. jag vill börja lite med alltså hur jag, varför jag tycker som jag tycker, alltså att vi mm. börjar lite där. Ja. Hur jag rankar egentligen bevis för hur man ska äta, varför ska vi äta på det här sättet så att folk förstår lite, alltså vad jag utgår ifrån. Ofta så tar jag bara upp så här Ja men en sån snubbe som Jakob Gudejol till exempel, som är ganska känd inom svensk, om man har koll på kost inom Sverige och så. Alltså liksom hans synvinkel så är det som att allting utgår ifrån studier. Jag är inte alls där utan min första fråga. Alltså det är ju det som är så häftigt med kost att du själv är ju en studie hela tiden. Allting du stoppar i dig är ju mer eller mindre en studie och sen får du ett resultat. Man kan ju dra samband, orsakssamband från sig själv hela tiden. Så att det är ju absolut det första och lära sig känna igen liksom. Symptom Och när man mår bra. Och där är det ju såklart: generna påverkar. Alltså, en dålig grej kan orsaka olika problem beroende på gener. Vissa får liksom ont i magen, andra får finnar, någon annan får liksom tjocktamskanser, någon annan får alltså, vad som helst autism eller deras barn. Men alltså. Att lära sig alltså känna, äh, känna efter själv. Och det tror jag inte människor gör utan de bara antar att jag har jag en massa finnar i ansiktet och det är otur och det är mina gener. Bara nej, du har triggat dina gener. Det är det man kallar epigenetik. Du har triggat dina finnar och behöver inte vara där. Sen kanske det finns vissa fall där du liksom, har det oavsett. Men om du inte har testat den äh, Liksom en diet som människor gjorde Att äta Vilket är primärt kött Vilket vi kommer till Så vet du inte riktigt om du ska ha dina finnar Eller om du ska ha ont i magen eller om, Det här är aldrig något man får reda på På liksom vårdcentralen eller sånt där. Det är inget, det är något man får liksom Hitta själv Så det skulle jag säga Det är nummer ett Nummer två, inte ens nu är det studier utan Nummer två handlar mer om Att sätta sig in i människans anatomi hur ser vi ut? Hur ser vårt tarmar ut? Hur ser vår magsyra ut? Hur bryter vi ner mat, biokemi och så här? Alltså, det, det är på den nivån. Och om vi, ja, vi kan gå in och på det mer sen, men om vi tar lite snabbt så har vi till exempel så människor inte bryta ner fibrer som växträtande djur äh, gör. Vi har inte den bakteriekulturen. Äh, om vi kollar på apor till exempel så har de en väldigt lång om du, kan, du kollar på hamnsystem så har de liksom en, en tjocktarm. Precis som vi har. för vi ska kunna I tjocktarmen fermenterar man äh, växter. Vi, vi kan fermentera en viss del. Men de har, de har en tjocktarm. Men sen så har de en jättelång blindtarm. En appendix. Som är nästan lik, eller om inte längre än tjocktarm. Medan som du kollar på människans blindtarm. Vi har haft en jättelång blindtarm. Men nu har den försvunnit. Och vad händer i blindtarmen? Jo, det är där bakterierna sitter som då äh, bryter ner äh, fibrer. Ähm, och sen så de här fibrerna, det blir sedan äh, mättat fett och äh, sen så dör de här bakterierna så får de i sig proteinet så att inte ens växtätare får i sig fiber äh, genom äh, eller får, får energi av fiber egentligen, det är indirekt via bakteriekulturen. Och har du inte den här bakteriekulturen så får du ingenting av fiber. Det är liksom Kopplar jag allt för att jag sa med det. Men det är specifikt. Ja, var intressant för där. Jag, jag har hört lite såna här lösjukta grejer om det där. Men stämmer det här till exempel, Olle, att jag har hört det här: att Kossor, då. Jag menar, mm. De kan ju äta gräs och, och mm. bryta ner det, då. Cellulosa mm. liksom. Och det är ju ganska eh, komplicerat för ett mm. djur att kunna göra det. De har ju massa magar och grejer. Mm. Men stämmer det liksom det här att. För att, och, och det här liksom eh, energin då eller eller det som finns i gräs det är liksom väldigt mm. hårt inbunden då va? så att vi kan ju inte tillgodogöra oss något om vi äter gräs då mm. men eh, kusserna de fermenterar alltså mm. jäser gräset i flera stadier och sen så är det de här eh, bakterierna då som de har i magen som bryter mm. ner eh, gräset. De, de tillverkar sån här vad heter det? en slags fettsyra, stearinsyra eller någonting såna kallar de det för tror jag. Och det är egentligen det som kossan lever på. Och det blir ju ganska det blir ganska ironiskt och komiskt för att gräsätaren lever, lever av fett då. Exakt. Alltså av att inget, bakterierna... <laughs> alltså, som jag har förstått det så kan inget djur kan bryta ner cellulosa inte ens stor. Nej. Så, utan som de har ju, ja. Ja, så argumentet är ju alltid. Ja men kolla på gorillor då. De är ju bara blad hela dagarna. Ja, jo fast energin får de från bakterierna. Som mer eller mindre bajsar. Där, där får de mättat fett. Och sen dör ja. bakterierna. Och då får de proteinet ja. av bakterier. Död. Så att de får i sig mättat fett och, och protein. Det är det gorillor ja. lever på. Det är därför de blir stora. Inte ja. av blad. Nej, men, ja, och sen så kan man ju reta sig. Man kan ju bli väldigt... Liksom det, här om man, alltså det är ju hela tiden då I det här med att äta grönsaker Att det är det fina Och det rätta För då äter man inte djur då Man ska följa djurens exempel Men jag menar Om en kossa går och betar Och det ligger en död duva där Som inte har legat där för länge Vad gör den då? Jo, den käkar upp duvar. Ja, Absolut Så, ja Ja, alltså eh, andra som vi återgår då, eh, det är ja, alltså anatomiskt helt enkelt, hur, hur människokroppen fungerar. Och när man börjar sätta sig in lite i det, vi kan dra fler exempel sen, så ser du att människan är mer eller mindre eh, köttätare då, i grunden. Mm. Och så sen här, tre, ja, ja. kör på, eller jag kan så. säga, jag kan ja. eftersom jag avbröt dig. Eh, jo, men det här jag tänkte på det här vi sa med blindtarmen då, att vi har en tillbakabildad blindtarm då, så det, det kan man se som ett tecken på att vi har en, en lägre kapacitet att bryta ner fibrer eller vi kan egentligen inte göra det då eller vi, vi kan görs... inte bryta ner det överhuvudtaget Nej, okay. Vi har inte den bakteriekulturen, och innan Nej. har vi haft en lång blindtarm mm. många miljoner år sedan men, och, det, och det är någonting man kan se om man är mer allätare eller växtätare då att man har en blindtarm eller... På... Uh, ja, precis. Ja? Ja. Ja, okay. uh, och sen, uh, tredje plats då. Då kan vi börja snacka studier. Och då det finns ju olika alltså, grader av studier. Den absolut värdefullaste uh, i, när det gäller kost tycker jag det är antropologiska studier som man kallar det. Alltså att man uh, mer eller mindre gräver fram gamla skelett och sen så lägger man ner det i en maskin och så får den mixa det och så mäter den det man kallar stabila isotoper så den kan mäta liksom mängden kväder och så här och då kan man mer eller mindre det är inte hundra procent om jag har förstått det men du kan mer eller mindre se liksom vad det djuret har ätit och när man mäter de här stabila isotoperna så ser man att människan är liksom i topp topp vi har mest kväder av alla man ser det i Kollagenet och det vanligaste rutinet i koppen. Och skulle, skulle kvävet då vara ett tecken på att vi är köttätare då, eller hur tänker du? Eller Vad, vad innebär det att människan har mest kväve? Att man kan se äh, det? Ja, precis. Ja. Att då har vi ätit. Vi har, vi har mer kväve än liksom andra rovdjur. Och det menar de på att då är det att vi till och med har ätit de andra rovdjur. Alltså vi var, vi var liksom toppredators. Top ja. Um, så de, så RCT-studier Även om det är bra Det är ju det man har oftast Så är inte det topp När det gäller kost enligt mig och Sen på andra plats Då är det ju RCT-studier Eller interventionsstudier Alltså man har två olika grupper som jag pratat om Men det, mm. svåra, det svåra med kost Det är ju att det är ganska svårt att göra Du kan ju liksom inte bara låsa in folk uh, Och sen Alltså det är nästan Det är, det är mer eller mindre det är fängelse vi pratar om i så fall det är där man de här SCT-studierna. Mm. Och, och absolut sist, sist sist längst ner är då epidemiologiska studier. Och mer eller mindre, alla våra kostråd, allting som man hör, allting du ser på WHO, allting du ser på Svenska Livsmedelsverket, är baserat på epidemiologi. Och, eller som de kallade metanalyser. Och sen går man in och kollar på metanalysen så är det bara flera epidemiologiska studier. Men det spelar ingen roll om du har en eller hundra. Och så har, har du en bajskorv och så har du hundra bajskorvar då blir det bara en hög med skit. Alltså den blir inte mer valid vad man kallar det en metaanalys så länge det är baserat på epidemiologi. Nej precis och det är som jag brukar skoja om det där att, att epidemiologiska studier då. Ja du kan, du kan hitta korrelationer men du kan ju aldrig fastställa ett, ett orsakssamband. Och sen så säger man ju också så här då, med Den här roliga frasen då va Det finns en statistiskt signifikant koppling Ja det låter ju som Det verkligen är någonting då va Men man kan ju, alltså jag kan ju säga så här Det finns en statistiskt signifikant koppling Mellan stora fötter och hög intelligens mm. Och det gör det ju Jag har inte sagt, jag har inte ljugit Men du har ju inget Orsakssamband <laughs> Så att de är ju egentligen de är ju väldigt meningslösa på många sätt yep. Så med det, eh, Epidemiologiska studier kan man ju ja. använda sig för att hitta intressanta hypoteser Men sen måste ja. man ju pröva dem innan de kan vara något annat än en hypotes då. Så. Exakt mm. Så det är alltså det är baserat på primärt epidemiologi Men även det man kallar mekanistiska spekulationer Och det är egentligen liksom man kan kalla det biokemiska spekulationer det är att vi har vissa värden i kroppen som till exempel kolesterol som du kan mäta via blodprov och sen så har man olika så kallade mekanistiska spekulationer om var det bör ligga och sen så sätter man, ja, sätter man en viss medicin för att till exempel sänka kolesterolet men jag menar ju på att om du ska ha en mekanistisk spekulation så måste den vara, alltså människokroppen är så komplicerad vi måste ha direkt koppling till ohälsa om vi ska in och pilla någonstans vi kan inte spekulera, liksom hundra steg fram det är helt omöjligt, det spelar ingen roll vilket biokemiskt värde vi pratar om men om vi tänker typ blodsocker om en diabetiker har noll blodsocker i blodet, okej okay, då kommer den personen att svimma Då då funkar ju, en lösning är att ge den personen socker så att den inte ska simma. Då är den en direkt liksom, koppling. Det är inte så mycket spekulation. medan om vi tänker kolesterol. Kolesterol är ju bara en, en alltså det är en långsiktig lösning. Och det är än en gång bara en korrelation. Det är baserat på, än en gång, epidemiologi. Från 70-talet, en snubbe som heter Ansel Keys. Som gjorde en studie som hette Seven Country Studies. Det var en av de första epidemiologiska studierna. Stora studierna på kost. Men problemet med den är ett, den är epidemiologisk. Två, det var 21 länder. Han valde sju länder av 21 länder. Okej, då blir man ju lite misstänksam. Vad finns det liksom för, för intressen där? Varför gjorde han det? Och sen därefter så är all forskning eh, som är gjort på kolesterol är, är liksom baserad på den här studien som mer eller mindre blev en lag efter 70-talet och då ändrades ju alla kostråd i Amerika och ja, som ni vet så gick hälsan ner ganska mycket efter för folk. Mm. Nej, ja, det är roligt att du tar upp det, Olle. Det var, för det var som vi sa här innan vi startade inspelningen. Det, det var så det började lite för mig för ungefär 15 år sedan nu. Med det här med att börja förstå att jag måste vara mycket mer kritisk till, till media och vetenskap och jag har fått lära mig. Så det började lite med den här kolesterolstudien. Då, och Precis den här historien med Ernst Keys. Då, där, där, är, där är ett exempel då på flagrant vetenskapsfusk eller man ska säga då. För att det är precis som du säger då att han, han påstod sig visa en korrelation mellan hur mycket kolesterol man åt och hur mycket hjärt det var. Mm. Så att han, han, han ville visa ett samband där då. Men det var precis som det gjorde. Han, han, så hade han en fin kurva så här med sju länder liksom och så såg man ut att ju mer kolesterolet, ju mer kolesterol man de åt desto mer eh, hjärt då. Men det han inte sa då, det var ju det att han hade ju plockat ut sju länder som passade in i den här kurvan och om man tog Precis. alla länder så blev det ju då blev det en hagelsvärm liksom på, på diagrammet. Mm. Då, då fanns det inte alls någon, någon koppling man kunde se mellan eh, hur mycket kolesterol man eh, åt och sen, och sen så var det ju mycket andra saker som var jättemärkliga, de där studierna liksom att, att kakor och efterrätter det räknades som mättat fett och såna här saker. Liksom. Jaha, okay. Ja, okej. Är... Ja, så det är ju ena, ena biten av kolesterol och den andra biten det är ju de mekanistiska spekulationerna och det är det här med det så kallade dåliga kolesterolet som då man säger är low density lipoproteins eller LDL då som inte ens är kolesterol utan det, det är ju proteiner i kroppen som bär olika grejer och fetter och bland annat kolesterol då och så sätter de den på den vävnad där de kroppen känner att det behövs. Det är det som är LDL och LDL-myten som också ska ge hjärt- och kärlsjukdomar då det är, ju, det är ju bara mer eller mindre också bara baserat på epidemiologi, mekanistisk spekulation och spekulationen är att när, när någon äh, har plack i sina då ser man LDL-molekyler i placken. I, äh, Men det betyder ju inte att, precis som någon sa, att det betyder inte att LDL-molekylen har skapat placket. Precis som att du ser, när det är en eld så kommer du ofta se en brandbild där. Det betyder inte att bandbilden har skapat elden. Så det är bara en, en korrelation baserad på en mekanistisk spekulation. Och det som verkar. Ännu mer troligt om vi ska gå in på det, det är ju att, eller mycket mer troligt, det är ju att de här LDL-molekylerna och eh, epitelet då i kärlen, alltså de här, eh, man det, kärlväggarna, eh, de är det man kallar glykoliserat. Det är egentligen att sockret förstör och fräter på eh, proteiner i vävnad och då blir det, mer, det blir mer klaggigt Så att de blir liksom De här LDL-molekylerna Och epitelet blir är ganska slimigt Och då börjar det klibba fast Så det är det som är problemet att Eller det är en teori i alla fall Att det är högt blodsocker Som gör att LDL-molekylerna fastnar i kärnan Och sen mm. därefter så kommer alla de här makrofagerna Och så ska de käka upp det Och så hinner de, kroppen inte frosta bort det och sen till slut blir det, blir det platt då. och så kan man få en så kan det lossna så kan man åka det upp i attären och så får du hjärtattack. Mm. Nej precis. Jag, jag har tittat och funderat mycket kring det där också. Det, det, är, liksom, det är precis som du säger då, att man har liksom en en långsökt idé då. Alltså, och, det, och här är det ju då liksom att jag, när en person är hjärtkärlssyk så kan man konstatera högre kolesterolnivåer i blodet. Och då utgår man från att det skulle vara bra att sänka kolesterolmängden i blodet. Då. Men det kan ju bli väldigt fel. För att om en, patient har, om en person har feber, ja då kan man uppmäta en hög temperatur. Men man förstår ju det att det gör ju gör inte så mycket åt sjukdomen att, att sänka kroppstemperaturen. Då. Om den inte är uppe i riktigt farliga nivåer då va? Så att, och det är väl det man, man har förstått allt mer och mer nu att kolesterol, ett högt kolesterol i samband med hjärt-kärlsjukdom det är ju inte en orsak till hjärt-kärlsjukdom utan det är en konsekvens. Och sen är det ju också så att kolesterol, det kan man ju lite förenklat kalla för kroppens reparationsmaterial va? Att när celler skadas och bryts ner mycket, ja då, då producerar levern mer kolesterol och skickar ut för att det behövs liksom för att laga skadorna. Och sen finns det också sådana här, ja men det här man pratar om eh, kondenserat eh, kolesterol eller, eller eh, eh, vad heter det, mm, ja det är väl inte rätt ord men eh, ja, nej, alltså... Men man kan säga att kolesterol, det är ju det till exempel som, som, som bildar en sårskarpa. Ja, men då kan man ju tänka sig att om samma skador uppstår på insidan av kärlen då av någon annan anledning, ja men då, då skapar ju det är liksom en, ett, ett tillfälligt reparationsmaterial som hamnar där under tiden som, som kärlet ska kunna läka sig då, en sårskarpa helt enkelt. då. Så att, och, och det är klart, om man får många sådana insidan av kärlen och de lossnar ja det kan ju skapa problem då va men, men du har ju du, du, du löser ju inte grundproblemet genom att ta bort kroppens förmåga att skapa sårskorpor om man säger så att du, du med ett kemiskt preparat då som man gör då med den här kolesterolsänkande preparaten då så, så sänker man eller så förstör man levens förmåga att skapa kolesterol och sen så säger man att det är något bra som man har gjort att det är någonting som skulle förbygga hjärt och då. Och det är Precis. ju helt åt, uppåt väggarna då. Ett, ett, ett helt vansinnigt resonemang skulle man nästan kunna kalla det för. Ja, den mekanistiska spekulationen blev ju ganska snabbt liksom en, en lag inom kostvärlden. Och då började de ju mm. forska väldigt mycket på ja, okej, hur ska vi göra för att eh, sänka kolesterolet. För att det är ju alltid kolesterol när vi ser en hjärtattack om mm. då kom de på ett sätt till slut då Någon forskningsgrupp I hur man kunde Sätta dit någon kolesterolliknande molekyl På de här receptorerna Som tar emot kolesterol Så att de blev blockerade Och de fick faktiskt Nobelpriset för det Men allting är ju baserat på Alltså bara Mer eller mindre lögn alltså, Det är bara en, en, en spekulation Precis som med den här Silicon Valley studies Alltså problemet blir när En lögn blir en lag För då kommer, Då springer allting Efter det blir liksom som man kallar Downstream effekt Allting efter det Vi lägger liksom miljarder dollar på det Och även om, låt säga att det inte finns Någon agenda Vilket jag tror det finns i detta fallet Så vill ju liksom En forskningsgrupp, nu ska du Ta reda på en viss sak om kolesterol. Alltså man vill ju gärna komma fram till något. Ni människor funkar så. Vi vill inte bara, nej kolesterol. Det var inget med kolesterol. vår grupper gjorde inget. Alltså, jag tror det är mycket. Det här det mänskliga psyket också. Så fort man tillsätter en forskningsgrupp. ger dem de pengar. Man vill gärna komma fram till något. Det vill, mm. inte, det vill inte bara, nej det var inget. Uh, men just med kolesterol. Efter de här, när de hittat den här. Hur man blockerar de här receptorerna. Vilket är det mest sålde läkemedel kolesterolblockerare, alltså statiner mm. eller kolesterol sänkare då. Uh, så att bara det uh, det är ju samma med alltså man blir ju alltid misstänksam, det är ju samma med vaccin, vaccinen liksom att när det finns en så stor vinstpeng att och, och, och hämta så ska man vara väldigt misstänksam minst sagt. Mm. Nej men precis och, och jag tror att många också inom, inom det här liksom, medicinsk forskning och, och så vidare, då, de de ser ju inte detta själva liksom, att Haha, nu ska jag göra någonting som eh, som jag framställde som bra men som egentligen är dåligt. Va? Utan de, liksom, de följer strömmen de ser ju så här, ja men om jag forskar kring det här, vad, hur får jag nya anslag? Liksom? Jo men då ser jag att de som kommer fram till det där och det där. De får ju nya anslag. Liksom. De, de, de blir kända forskare. Ja men då, då försöker jag komma fram till samma saker. Och titta där är någon som får Nobelpris. För du har mm. kommit fram till någonting då va? Kommit mm. fram till att, att nu kan vi sälja en, en, en ny medicin då som, som sänker kolesterolet. Ja men då, då ska jag göra karriär så, så får jag ju hitta liknande saker. Liksom. Så att det blir ett självspelande piano det här när man, när, man, när man gör på detta sättet. Då. Så, att, så att det styrs ju subtilt i bakgrunden. Då. Men det handlar ju liksom om tyvärr, alltså jag menar, det låter ju väldigt krast och sjukt men det handlar ju mycket om att, att framställa preparat och behandlingsmetoder och kostråd och så vidare som gör människor sjuka. För att sjuka människor de är ju kunder i läkemedelsindustrin. Va? Då kan man ju sälja på dem mer saker för att de ska bli friska. Va? Och, det, det, så man har ju, och så bygger man ju hela den här modellen då liksom att det handlar om att hitta rätt piller eller rätt behandling. Så, så ska du bli frisk och glad och lycklig. Fast egentligen så är det ju då kanske precis tvärtom. Då. Jag menar det här med statiner. Jag skulle ju vilja gå så långt att jag skulle vilja kalla jag, jag kallar statiner för ett gift för att statiner hämmar eh, eh, leverns förmåga att tillverka kolesterol. Och kolesterol är ett av de viktigaste ämnena för kroppen. Då. Det behövs för massa olika saker. Hjärnan och leder och muskler och så vidare. Då, och, och reparera och hålla cellerna igång. Då. Och om kolesterolet sänks, och det har man ju också sett med de här kolesterolsänkande preparaten, då pratar man om biverkningar då, att man kan mm. få demenssjukdomar, man kan få muskelsjukdomar, muskelsvaghet och så vidare, man får massa problem då. Och då kan man också fundera, men okej okay, och, och sen så har man ju en, en, en väldigt löjlig och marginell eh, konkret Minskning av hjärt-kärlsjukdom, som man har kunnat visa upp i studien. Man pratar om någonting som heter relativ risksänkning, då. Och det, det, jag ska inte gå in på det, men. men då, så det blir ju så konstigt, ja, okej. Okay, så att nu ska jag inte få hjärt-kärlsjukdom, men istället så, så får jag eh, demens, eller, eller reumatism, eller diabetes, eller något annat. Då, va? Ja, men det är ju. Ja, precis. Så. Och eh, liksom. De här råden, de kommer ju. Allting springer ju från, i alla fall nu för tiden, från WHO. Om man tänker att Svenska livsmedelsverket, eller Norska livsmedelsverket, eller vad det nu heter, har några liksom egna åsikter, då får man tänka om. Alltså, Svenska livsmedelsverket hade inte ens behövt existera. Det är bara någon som är som översätter det WHO skriver. De har inga egna de åsikter, det är bara rakt av en copy-paste äh, äh, ja, statlig organisation <laughs> som vi skattebetalar pengar på äh, det är mer eller mindre, och, och samma med läkare det finns, det finns många bra läkare liksom som, som är självtänkande och så här men tyvärr finns det också många som är som bara copy-paste läkare De läser på sin skola att ja men, den här medicin kolesterol är kopplat till hjärtkärl och är de över den här äh, mängden Ja då ska de ha kolesterol och så skriver de ut det och sen ser är det inte mer med det och så går de hem och säger allt på. Men ja det blir, det, blir ju, det, blir som, det blir ju inga undan människor men det blir ju konsekvenser då i slutändan. Liksom. Ja visst och sen blir det ju så också att om du, om du som läkare då, om du, om du själv börjar studera och upptäcka saker som inte ligger i linje med vad du har fått lära dig på din utbildning. Eller socialstyrelsens rekommendationer och så vidare. Då. Och om du börjar propagera för det och behandla på det sättet. Ja då åker du ut. Då blir du av med din eh, möjlighet att försörja dig. Det vill säga din läkarlegitimation. Då, då har du liksom investerat 5-6 eh, år på en utbildning. Och sen så... Så kan du förlora din, din rättighet och utöva det yrket du har utbildat dig för då. Så att det gör ju automatiskt att eh, det är ju väldigt få läkare som, som kommer med några avvikande åsikter. Mm. Men när man börjar gräva i de här ämnena som, som kolesterolhypotesen och eh, cancergenteorin och så... Mm. ja det muddle load höll jag på att säga inom medicinen. Då, den här virus, eh, virusteorin. Då. Så upptäcker man att nej. Där, det finns inte eh, vetenskapliga belägg för det här. Liksom, utan det är bara saker som man liksom, har. Man har satt det som ett, ett paradigm. Som en dogm i bakgrunden. Och sen så bygger man allting ovanpå det där. Utan att ifrågasätta den där. Och om någon jävel ifrågasätter dem. Då, då i, i liksom professionen va. Då åker man ut. Det, det får man inte lov att göra. Så att, ja. ja, Jag tror många läkare inte mår dåligt också. att att de märker att, för att Jag tror många börjar kanske för att de verkligen liksom, de vill ju hjälpa människor. Och de vill läka människor därför de är läkare. Men sen märker de att det de gör inte hjälper. Och samma gamla patienter kommer dit och omvorm igen. De är feta och ohälsosamma. Och man har inte löst något grundproblem. Och det är ju där, det är där jag menar kosten kommer in. Att den är A och o. Alltså, mm. Det är den är viktigaste faktorn. Den är viktigare än träningen. Träning är också en sån här grej som har sålts in lite av djuphöretag. Liksom det, det kan ju till och med statliga myndigheter liksom säga att ja, men alla, bör, alla bör träna och styrketräna. Och bara, ja, ja, jo, absolut. Det, det, det är bra. Men det kan aldrig rädda upp en, en dålig kost. kost. Nej, och det är ju, ju lite också sådär att det, liksom, det sätter skulden eller fokus på fel sak va, man brukar säga bara ett mindre och spring mer mm. så, så är du frisk va Nej. Och, och sen också och, och, alltså man kan säga att de är ju väldigt smarta alltså, det är väldigt psykologiskt det här för att det finns ju en sak som man, man pratar om väldigt mycket då va och det är ju kalorier mm och man ska, man ska tänka på kalorier och man ska räkna sina kalorier. Då, va? Och jag brukar ju säga att men kalorier det är egentligen bara ett mått på hur bra hur mycket energi någonting avger när det brinner. Då, va? Yep. Och då blir det ju så att om du liksom tar bort vätskan från en, en gurka eller en morot då, va? och så, så eldar upp det som blir kvar. Va? Ja, då, då får du ju inte ut så mycket energi. Nej det är inte så mycket kalorier då. Va? Men om du tar en klick smör då. Eller, och det är ju ganska komiskt, alkohol är ju väldigt kaloririkt va? Mm. För att det brinner <laughs> mm, <just> det. <laughs> Så att det är bara ett mått på någonting brinner Men det är ju väldigt smart att de har, satt, att de har fått fokus på kalorier Som egentligen ja. är helt meningslöst För det driver automatiskt folk att äta mindre hälsosamt faktiskt ja. För att man, man, man, man drar sig åt Ja, nej jag ska inte ta... Uh, den här det här smöret, eller vad det nu är eller grädden. För det, då får jag i mig för mycket kalorier va. Utan jag ska, jag ska hålla mig till de här sockret och lättprodukterna och sånt där. Va? För då, då äter jag mindre kalorier. Så det, det är väldigt slukt att, att ja. göra på det sättet. Att, och det är som sagt, jag är också. Jag har ju nu. Ja, jag har ju förstått att det finns en illasinnad agenda här att göra människor sjuka va? och då liksom man driver och, och kosten, det, det kan bygga upp en sjukdom, en felaktig kost om man äter fel under en lång tid då så bygger man upp en sjukdom då och det handlar ju som jag ser det som att, att äta för mycket eh, kolhydrater och stärkelse och socker och sådana grejer va ja, men det kan man äta men, men eh, du måste ha olja Ja, precis, exakt bra. Fröoljorna är ju också jävligt frädiska. Du var inne på det här med, med eh, mättat och omättat fett. Alltså jag, jag, tänker inte, alltså jag, jag ser det egentligen bara som att det, liksom mer som eh, fettkvalitet. Va? Och, och, och det bra fettet, det är ju eh, det animaliska, det stabila fettet som inte är processat så mycket. Men det kan ju finnas också, jag menar... Om du, om du jämför eh, eh, ohomogeniserad färsk gårdsmjölk mm. med eh, den mjölken, egentligen den mesta mjölken du kan köpa i affären, mm. så är det två väldigt olika produkter för att i, i eh, den här köpemjölken, så eh, homogeniserar man mjölken. Det vill säga man, man centrifugerar den och, och, och slår ut allt fettet ur den. Man slår sönder fettmolekylerna. Och sen så tillsätter man det här igen. Så att mjölken då får en konstant eh, fetthalt. då Så man kan köpa helmjölk eller mellanmjölk eller lättmjölk. Då, va? Men det man har gjort i det där det är att man har processat fettet och sabbat det. Så att det är mindre hälsosamt för oss. Va? Så, att så kan det även, man kan även eh, sabba eh, animaliskt fett. Va? Men det allra farligaste fettet det är ju det här, eh, de, de processade vegetabiliska fetterna. De här billiga matoljorna och sånt va? som de har i all eh, färdig mat och, och, och halvfabrikat och sånt. Va? Det, det är rena de här skiten för oss. Alltså det är ju lite faktiskt, det är, det är som att dricka motorolja ungefär. Va? Det, det gör oss, det hjälper oss, det, vi har ingen nytta av det. Och det, det ger oss en, en uh, toxisk last uh, som, som kroppen måste ta hand om sen då. Precis. Och framförallt också liksom, definiera lite vad man menar med processad. Alltså processad i det här fallet menar vi ju liksom kemiskt processad. Att det är en massa konstiga uh, tillsatser och det, det, det är tillagat på ett uh, visst sätt. Och det, de har blekt uh, och massa konstigheter. Det, det är inte en... Mekanisk process som till exempel eh, olivolja. där det, alltså, Processen är bara att man har pressat det väldigt hårt så får du ut olja. Det kan du aldrig göra med raps. Det kan du aldrig göra med solgårdsfrön. Du kan inte pressa det och få ut olja. Alltså, tänk, bara rent logiskt om vi kommer tillbaka till det här med sunt förnuft. Vad tänker inte logiskt? Hur, när har vi människor någonsin fått ut olja ur raps i naturen någonsin? Det är liksom. Vi, vi, människor har bara ätit animaliskt fett. Det kanske fanns någon avocado liknande frukt någonstans på jordklotet. Men annars har vi 99,9% av vår historia ätit animaliskt fett. Och nu ska det vara det farliga. Men kom igen. Alltså är det på riktigt eller? Mm. Ja, nej, men precis. Och sen så också det här. Och nu hittar jag det där ordet som jag tappade förut. Alltså oxiderat. När ja. fett är oxiderat så är det väldigt dåligt för oss va? Och det är ju någonting, alltså och det, det är ju härsket. Och det är ju någonting som vi har också mekanismer för att upptäcka vad det gäller animaliskt fett. Alltså om vi, om vi stöter på ett, ett djur som har varit dött ganska länge, mm. då vill inte vi äta det för det luktar as för att fettet är oxiderat, eller gammal fisk eller något sånt här. Va? Det känner vi. Men när man tar vegetabiliskt fett och processar då då oxiderar man det ofta på med, liksom på kemisk väg då, ja, men det är ju så man till exempel det var ju en, en fantastisk eh, genombrott då i, i matkemin när man kunde göra margarin. Mm. Av, för att förut så kunde man ju bara ha de här växtoljorna flytande då va? Men då hittar man ett sätt att, att eh, eh, oxidera och processa fettet. Så att, det blev, så att det vegetabiliska fettet blev fast. Då, va? Men konsekvensen av det det är ju just det här att du får eh, oxiderat eh, fett. Och det är jävligt farligt för oss. Det är därför vi får kräktkänslor när vi eh, stöter på eh, ruttenfisk. För att där har du ju ett, ett, eh, en omättad fettsyra som oxiderar lätt i fisk och skaldjur och sådär. Och då känner vi det och då vill inte vi äta det. Men när man har gjort det här, då, då lurar man liksom kroppens eh, försvarssystem mot att äta oxiderat fett. Och så gör vi det. Och sen får vi oss massa skit som, som kroppen kan ha eh, svåra problem att eh, hantera. Och som kan leda till, ja, till exempel hjärt-kärlsjukdom. Det få av det. Precis. Ja. Och det här med eh, oxidation och så. Det är egentligen, jag brukar säga det som att det är någonting som kostar Fast biologiskt. Mm. Så att, rost sprider ju sig Så när det är i kroppen Då vill de här molekylerna sno eh, Andra molekyler eller eh, elektroner Och eh, då blir det liksom kaos Och då bildas det man kallar Fria radikaler Och så säger de ju bara, Ja men då ska man öta sin broccoli för det, det är bra antioxidanter Men eh, det, det enda Det, det, man har, det är därför, varför de kallar det Antioxidanter eh, det är ju bara för att eh, när, när eh, det väl kommer in i kroppen akut så sker det ju en reflex att kroppen aktiverar mer antioxidanter. Men det är ju bara för att det finns oxiderande ämnen i de här grönsakerna. Så mä människan är ju inte skapad att äta liksom eh, blad, alltså växter alltså blad rötter och, och liksom eh, stam och så här. Det, det är ju någonting som Testa, gå ut i skogen och se hur mycket blad och rötter och stammar du kan äta. Kanske liksom, någon rot som du kan koka upp och få ut minimalt energi. Men generellt sett så är det ingenting du kan äta. Så att det enda anledningen varför de kallar det antioxidanter det är för att de, de oxiderar och sen har ju kroppen sitt egna antioxidant-system eh, då. Eh, primärt eh, jag glömt dem helt på svenska men glutation. Det som nej, nej, nej. Det. Nej. nej, det är den viktigaste antioxidanten Och den skapar kroppen själv ja. Så att den aktiveras När du äter vissa grönsaker Och så säger de, ja men det är därför broccoli Har <laughs> ja, det effekten men det är ju egentligen Helt tvärtom mm. Ja, nej men det, det är liksom sådana här man, man, man bygger upp olika idéer liksom. och, och så har man det då som, som motivering för att någonting skulle vara bra. Uh, jag tänker på det vi hade en, en intressant kille här på podden för ett tag sedan som hette Daniel Reuters så han hade ju tittat på det här med, med vitaminer då och hur, hur nyttigt det egentligen är då va? och då har man ju också sådana här ganska märkliga förklaringsmodeller i bakgrunden då va? så att när man, när man vistas i solen så bildar kroppen ett visst ämne. Och då tänker man sig att om vi tar det där ämnet då. Och stoppar ett piller. Så är det bra. Men det behöver ju inte alls vara det. Utan jag menar det, han, han hade en rolig liknelse där. Han sa liksom ja du kan ju sitta framför en eld och så blir du varm och torr va? Men du uppnår ju inte samma effekt om du, om du skrapar eh, lite av askan i ett glas vatten. Liksom, och rör runt och så dricker du det va. Du uppnår liksom inte samma effekt som att sitta framför en öppen eld. Då, va? Så att man har ju väldigt många sådana här märkliga idéer. då, va? Och det är ju väldigt mycket det här att, att uh, uh, idéerna ska ju få oss att tycka att uh, uh, frukt och grönt är det finaste och bästa vi kan äta. Och ju mer äpplen och, och morötter vi trycker i oss uh, desto bättre mår vi. Fast det finns ju ingen, ingen riktig vetenskap som. Som faktiskt bekräftar att det är så utan snarare tvärtom. Att om man äter för mycket grönt och, och, och frukt så, så ökar sannolikheten för att man inte mår så bra istället då va? Och det är ju, alltså, det är ju långt ifrån det sämst skulle jag säga. Alltså, för majoriteten så är det ju undvikt processad oljor och processad socker. Men absolut, alltså har du, speciellt om du har mag problem så säger de ju men... Ät mer fiber så det är bra på magen. Och sen när du väl har eh, alltså en riktig sjukdom som till exempel tjocktarmscancer. då är det standard att eh, köra en eh, noll diet. Du ska låta tjocktarmen vila. För att den måste jobba för att pusha ut fiberna för att koppen vill bli av med. Den. Men om det är så bra, varför kör man noll fiber när man väl är sjuk? Då borde man väl köra dubbelt så mycket fiber, tänker jag. Mm. Ja, nej, men precis. Jag... Det finns liksom ingen. Nej, nej jag tänker på det nu också. Jag, jag nämnde ju uh, uh, Dr. Salisbury uh, i förra podden och, och han har en oerhört intressant bok som skrevs på 1800-talet som heter The Relation uh, of Alimentation and Diseases. Och han har en väldigt intressant teori där som jag nog kan tänka mig nu när man, när man har förstått hur lite vi egentligen förstår inom modern medicin. Då, att det kan nog vara en väldigt vettig teori som man hade där redan på 1800-talet. Och det och det var ju det att han, han menar ju på det att när vi äter för mycket eh, vegetabilier och stärkelser och sånt då, så kan det uppstå en situation i tarmarna <hör> där det blir väldigt mycket fermentering då. Och det i sin tur leder till att det bildas kolsyra och alkohol och lite annat då va, i den här fermenteringen. Och det i sin tur förlamar celler, eh, den här kolsyran då. Och när det här pågår tillräckligt länge då, va, så då då förlamas cellerna i tarmväggen. Och det i sin tur gör att, att den här eh, alkoholen och vinägen och allt annat andra gottiga då, va, Att det börjar läcka ut i blodbanan. Och hamnar i andra delar av kroppen. Som kan ge olika helt andra symptom då. Som, som äh, reumatism, äh, demens, hjärt kärl äh, allergi och så vidare då. Det kan bli massa sidoeffekter. Men grundorsaken, den finns då i äh, magen och matsmältningen då. Den här skadan som har uppstått då. Och det som han menar på var det. <hör> Eh, enklast och snabbaste sättet då att, att, att läka det här eller att bota det här då, va? det var att bara äta kött och dricka hett vatten tills eh, besvär, man märkte att besvären försvann då. Va? och sen så kunde man börja äta ungefär som vanligt igen då, fast man fick ju hålla sig inom eh, då. och det här demonstrerade han också då. Han, han, han och några frivilliga åt en, bara en viss kost under en viss tid och noterade vad de fick för problem och sen så kunde de avhjälpa de här problemen med att bara äta kött och, och dricka varmt vatten då och det, och, och det är intressant också det, han, det, det som han satte på högst upp på listan över sjukdomsskapande livsmedel det var eh, baked beans and oatmeal det vill säga, att bara äta bruna bönor eller att bara äta grötor. Det kunde väldigt snabbt skapa en sån här dålig situation i magen. Då. Mm, precis. Och mycket av sjukdomarna, det verkar som mycket av moderna sjukdomarna alltså springer ifrån magen. Att det är där ofta inflammationen börjar. Och när det blir hål på eh, tandväggen, de här. Jag kallar de engelska begreppen bättre, men det är tight junctions, så det är mellanrum mellan tarmväggen. Där fastnar saker som lektiner som finns i grönsaker och ja, havgryn och allting. Och ja, att de kommer in i systemet helt enkelt. Och då är det ju främmande ämnen för att även om tarmen, man tänker att tarmen är insidan så har, det, har ju tarmens Tarmens insida är ju utsidan för kroppen, så att säga. Det är ju som ett rör igenom hela kroppen, så där är ju massa bakterier och annat som inte ska komma in. Och när det väl kommer in i kroppen, då, då måste ju kroppen ta hand om detta. Och det är egentligen det som är inflammation. Att kroppen skickar dit massa soldater. Oj, shit, vad händer nu? Vi måste fixa detta. Och när det händer väldigt många gånger och väldigt mycket inflammation, det är då det verkar som att vad som helst kan hända. Det är liksom... Att hon, mm. Demens till Alltså massa Hjärnsjukdomar, Parkinson och allt möjligt Ja men precis och Det finns ett begrepp för det idag också Man pratar ju om likigatt Det är ju en ett, ett, ett och, och Men det var ju alltså någonting som doktor Salisbury var inne på då Redan på 1800-talet <laughs> För det, det är ju precis det han beskriver Fast, mm. ja, han använde ju inte det här med likigatt För den fanns ju inte va Men just det här att, att en, en, en taskig kemi eller bakterieflora i magen gör att tarmen får problem och skit helt enkelt då kan man ju säga på ren svenska börjar läcka ut i blodbanan och sprids till övriga ställen i kroppen och kan skapa alla andra möjliga problem då som, Precis. Ja. Och varför ingen allergisk mot rött kött? Det är nästan ingen som är allergisk mot rött. Jo för att det är det vi skapade att äta. Det är nästan omöjligt att vara laglig mot dött Men det är jättemycket som är glutenintoleranta. Och gluten är ju bara, det är bara ett av lektinen som finns i Visst Hur många lektiner som helst. De manar ju också skadliga, såklart. Mm. Så det är bara ett av dem. Ja, nej, men precis. Och nu blir jag lite nyfiken, Olle. För du sa ju lite det här om vad du, liksom, hur du värdesätter saker. Och, och, mm. och just det här med att, att, att pröva. Själv, så mm. att säga, sin, sin kost och hur man ska göra för att må bra. Liksom. Det, det är väl egentligen det bästa man kan göra då för alla. Jag tror egentligen ser vi egentligen, jag tror vi är väldigt lika eh, just det här att vi, vi behöver en del kött och så vidare för att må bra då. Och, men sen mm. så är det sådana som inte gör det och tycker att de mår jättebra fast. När man tittar på dem <laughs> utifrån så kan man ju tycka. Men hur som helst men kan du berätta lite om, om liksom, ja, hur du har ätit och dina erfarenheter liksom kring det här med, med kost och hur har det funkat för dig liksom? Mm. Jag skulle säga att det finns bara egentligen en alltså, kost för människor. person. Alltså, primärt är det ju alltså, kött. Det är det vi har ätit i 99,9 av vår historia. Sen så är det ju olika. Det finns ju en skala på vad som är mindre dåligt eller okej okay, till väldigt dåligt där längst ner för de flesta förmodligen är processade växt, vegetabellisk olja och socker och liksom ganska högt upp på listan är typ opastoriserade mejeriprodukter och så. Men hur har jag själv ätit? Jag har väl ätit carnivore, eller jag brukar jag, säga jag, jag, jag äter jag, jag äter vad jag vill utan hela tiden. Det var det att ha blivit senaste ett år 90-95% animalio. Um, en gång skulle jag ha en så kallad sheep day. Då käkade jag en hel limpa. Och jag trodde jag fick likigat då. Alltså, det var som inte. Jag mm. hade det en vecka. Det var som ett sug i magen. Som bara. Det slutar. Liksom jag gick på toa. Jag hade så ont i magen. Det, det kommer inte ut något. Jag, bara, jag fick bara sitta. Och det är ju också en grej att eh, kroppens eh, bakteriefluor så här vänjer sig vid det man äter. Så att eh, man kan ju tro att man eh, liksom mår okej okay ibland. Det är det som är det svåra. Men har du inte, test, inte äter en chipspåse på tre månader och sen drar i dig en påse. Du kommer känna dig bakfull nästa dag. Du kommer förstå vad chipsen gör med dig då. Det är bara det att du inte har känt innan dess. Mm. Så att när man väl avgiftar sig själv från de här sakerna då får du en helt annan reaktion du väl käkat socker. Eller, så jag vet till exempel, för mig själv så har det ju varit, alltså mina hälsoproblem det var ju mycket problem med munhälsan och så sådär dålig andedräkt. nej åt vissa saker som socker till exempel. Och jag försökte ju få hjälp med detta. På en vårdcentral fick liksom någon liten då var jag inte så insatt i kost som jag är då som är nu, det är ganska länge sedan. Fick någon liten sån här någon liten mix som fräter lite i munnen. som jag skulle gurgla jag lite. Ja, det försvann ju. Men jag visste ju att det, det kom tillbaka igen. Jag visste ju att det var något inifrån. Det här kom inte från munnen. Allting som är i munnen är ju ett problem från tarmen. Alltså jag kunde förstå det men jag fattade inte riktigt hur tätt kopplat det var. Och jag har igenom för att få... Så hela min familj har ju liksom... Exem eller röda prickar eller så. så att eller psoriasis. Men eh, jag har inget. Men jag har ju anlag för att få det troligen. Så att jag vet att om jag hade. Eh, ja, ätit mer dåliga grejer. Så hade jag förmodligen fått det också. Mm. Ja. Nej men jag, jag tänker på. Hur det var för mig också. Alltså, jag sa ju det. För 15 år sedan så började jag ju. Liksom, och det var ju mycket också det här med, med kosten då. Jag upptäckte ju. Att jag mådde mycket bättre av att äta på ett helt annat sätt då. Det var ju just det här att. att inte ja, egentligen inte käka kolhydrater utan ja, men jag var ju inte karnivår utan det var ju med det LCHF då men det, det är ju mm. ganska samma då, va? och jag upptäckte att jag mådde otroligt mycket bättre på att äta på det sättet då eh, men och så, så att jag höll på med det här ganska länge ett par, ett år var jag nästan helt strikt tror jag nästan åt nästan inga kolhydrater alls då va? Men sen så börjar man ju liksom så där testa lite och det gick ju bra då va? Men sen var det precis det här du beskrev då va. Då har man plötsligt fått sina referensramar. Så sen ja. märker man då att oj nu, nu tog jag en bulle för mycket. Det där var inte bra precis. va. Ja, exakt. <laughs> och liksom då märker man då vet man plötsligt eh, vilken ratt det är man behöver skruva på. Och det vet man inte när man går och må lite småkast och, och, och äter enligt tallriksmodellen och, och sådär va. Då, då, då, man har inga referenser om man då. Nej, det är, för att ditt, det är mycket för att ditt mikrobiom förändras, alltså din bakteriekultur. Så att när du väl äter, när du inte har ätit kolhydrater eller pasta på ett tag så... Då kommer ditt mikrobiom vara förändrat och då har du inte de bakterierna som du brukar av som kanske hjälper till att bryta ner pastan och då känns det ganska mycket mer. Och de här, de kommunicerar ju med kroppen. Det är ju skithäftigt. Så att det är ju därför många får så mycket problem om man slutar tvärt. Bara om man är van vid att äta ris och pasta varje dag och sen bara slutar. Då kan man få väldigt mycket problem med huvudvärk och alla möjliga symptom. Men det är ju mycket det här med att Bakterierna i magen får ju inte den maten de är vana vid att få. Eller den, så att Du måste liksom döda av en, den delen av bakteriekulturen. Uh, och just den bakteriekulturen är kanske inte så bra för dig så att det är lika bra ändå. Mm. Mm. Nej, och en, en annan sak jag tänker på också där, det är ju det att, precis som du säger, att och det kan ju vara många som liksom Går bet på det då att ja, De checkar liksom bröd och pasta och ris Och, och, och tycker det är okej okay liksom. Och så säger Ja men du ska checka LCHF eller karnivor eller någonting och så, och så testar de det en vecka och så mår de dåligt, Och för huvudvärk precis. Och så bara nej precis. det här var inte min grej Tillbaks till, till pastan och, och limpan igen va Men det är ju precis det här Att, säga att det tar en tid För kroppen att vänja sig vid en ny kost va? så att liksom den här vinsten av dig, det får du inte direkt. Va? Det är ju liksom lite som att träna. Att I början så får du ju en massa träningsverk och, och har svårt att komma upp i sängen liksom. och sen efter ett tag så börjar du se resultatet av det. Det är lite samma sak med en kostnadsläggning och sen så en annan grej också som, som händer, det är ju det att när kroppen hamnar i en bra nutrition liksom, och den får näring och inte för mycket skit, va? då kan man säga att då får den lite näsan över vattenytan och då kan den ju börja storstäda. Den kan ju börja ta hand om saker som den inte har kunnat göra för att den, den, den, liksom, den har haft så mycket akut att ta i. Va? Som till exempel en sak som, som, som hände mig och som händer lite fortfarande, det är ju det att jag kan få sår på kroppen liksom, som vätskar sig och håller på ganska länge. Men det visar ju sig att efter, eh, man, vet, man har såna här fläckar Så kallade födelsemärken då, Eller leverfläckar då, va? Mm. Men så börjar de där fläckarna plötsligt blöda Och, och, och vara sig va? Och sen så kan det hålla på i veckor Och till och med månader Men sen läker det ut va? För då, ja Kroppen har plötsligt möjlighet Att, att, att fixa de där grejerna Som har fått ligga på hyllan så länge För att det är så mycket annat att göra då för att det ska funka. Liksom. Så det kan ju också vara en sak som, som, eh, som man, man får eh, tänka på. I, i att, att ibland så kan det liksom bli sämre. Men eh, innan det blir bättre då. Så. Mm. Mm. Ja, jag, jag har en ä, fråga här då. att ä, Nu kommer vi fram till att kött är förmodligen bästa kosten. Då, men så finns det, och de som har förstått det, säger då att människan har ju bara lärt sig använda elden för ungefär 20 000 år sedan. Och vi kanske har levt i hundratusentals eller miljoner år. Att, ä, vad vad säger, skulle ni säga att äta rått kött alltså är tillagat och även ä, fermenterat och att man ä, och fermenterade, hur, hur är det i förhållande till tillagat kött att detta i nyttighetssynpunkt då? Alltså som jag har förstått det så har vi liksom eldat maten väldigt mycket längre. Alltså vi snackar långt innan homo sapiens, alltså två miljoner år lite drygt. Så det vet jag inte riktigt var de 20 000 år sen kommer ifrån. Men alltså det är lite mekanistisk spekulation igen för att till exempel... Det finns ju C-vitamin i kött. C-vitamin försvinner ju när man tillagar det. precis som, jag, Eller minskar desto mer du tillagar det. Så om du kokar en köttbit så försvinner ju en del av, eller allt C-vitamin. Men sen tänker jag så här, om vi utgår från att min, den teorin jag har läst, är korrekt. Att vi har tillagat kött väldigt lång tid. Då kommer ju människokroppen efter så lång tid vara anpassad till den mängden C-vitamin som är kvar. I köttet helt enkelt, till exempel. Uh, men uh, i, i, i den tidiga fasen så åt vi ju, uh, så ännu längre bak så åt vi bara rött kött, Eller gott uh, Men då var det ju mer att vi käkade, så teorin är ju att vi käkade uh, mycket benmärg och hjärna. För att vi var inte så, vi liksom inte så fysiskt kapabla som andra djur, så vi, kan inte, vi kunde inte jaga innan vi uppfanns spjut och sånt här. Uh, Innan vi hade den kognitiva förmågan att uppfinna och sånt. Så att det vi gjorde det var att springa fram med en sten och så tog vi knäckt upp skallen och benen på djur som redan var tagna. Och så slöpade vi i oss det där djurfettet. Det var så det började helt enkelt. Och det var också så vi började uppfinna verktyg med de här vassa stenarna som öppnade upp skallar. Har du hört eh, om den här Aquatic Ape Theory, Olle? Har du tillhör? Nej, nej. Jo, och det måste jag eh, tipsa också om, om du vill titta på en, en, ett, ett CV, sevärt. Ted Talk, det finns ju sådana här på Youtube Det heter Ted Talk och det finns inte så många Ted Talk som är sevärda För mycket av det är ju liksom Bara trams och bla ha. Men det finns ett Ted Talk om Aquatic Ape Theory med en dam som eh, Tyvärr inte lever längre Men som, drev, som propagerade Mycket för den här teorin då Som heter Elaine Morgan Så Jag tror man knappar in Aquatic Ape, Elaine Morgan Ted Talk eller någonting så hittar man den här Hon är väldigt rolig och hon ger ju en rejäl känga åt vetenskap och antropologi också, vilket jag tycker är välbehövligt. Då. Men hur som helst, den här aquatic ape theory, jag menar, och det är ju lite så här, att ja, där är det ju svårt, vi kan ju inte göra några kontrollerade experiment då för att ta reda på människans utsprung och vad, vad liksom våran biotop som vi utvecklades i då va. Så att här får vi ju lov att spekulera då. Och, och där får man, här får man ju liksom resonera och försöka hitta i det. men jag tycker den här eh, teorin om den akvatiska apan, det vill säga att vi har ett ursprung att vi har levat eh, vid vattnet och, och vardags och så vidare. Jag tycker den är väldigt vettig och det är liksom det som Elaine Morgan säger också, det är att vi är ju väldigt anatomiskt utvecklade för att, att eh, och vistas i vatten. Vi är ett djur som kan dyka. Vi har underutsvett. Vi har till och med ett kroppshår som är eh, strömlinjeformat. då, Alltså det växer liksom med ja, hur man simmar. Då, va? Och, och den här teorin den är ju liksom det att ja, Vi var väl en apa som alla andra då, för ja, jag vet inte hur många miljoner år sedan, men jag tror att det var väldigt många eh, år sedan som så att säga, den, vi utvecklade vår hjärna och så vidare och blev de vi blev. Då, va? Eh, men. Då kanske vi var en åpa bland annat. Men så hittade vi den här biotopen. Och, ja, vi kunde vara vid stränderna. Och så kunde vi liksom eh, få tag på snäckor och, och, och blötdjur och sånt. Va? Och sen så lärde vi oss att krossa skalor med stenar och så vidare. Va? Och då fick vi tillgång till en väldigt eh, eh, talrik eller en väldigt rik proteinkälla. Vi, vi kunde liksom käka de här skaldjuren. Det fanns så mycket vi ville. Va? Vi fattade att man började inte... Var i skogen och slåss om frukterna. Va? Utan man kunde vara vid stranden och käka sånt här. Va? Och det eh, utvecklade våran hjärna. Och det kan man ju se också på, på eh, vattenlevande däggdjur. Delfiner, späckhuggare, valar. De har stora hjärnor. De är smarta. Så att den här kosten då, eh, ja, gynnar hjärnans utveckling. Och sen kan man ju tänka sig att vi levde på det här sättet i den här biotopen i ganska många år och så blev vi smartare och smartare. Och till slut så började vi lära oss det som du var inne på där då att vi började lära oss hur man kunde jaga djur med hjälp av intelligens. Det vill säga att man kunde bilda ett jaktlag, driva dem mot någon, eh, något stup eller någonting. Va? Att man fick jaga, vi har ju liksom inga tänder och klova för vi, vi fick ju jaga på ett smart sätt. Och sen så var det mycket det här också att när man... När man har fått ner ett djur, ja, men då, då käkar man upp allting på det. Eller så kunde man ju också då eh, hitta as som andra rovdjur hade ätit rent. Men då kunde vi fatta att ja, det finns mycket kvar på det om man, om man krossar eh, benen och så vidare. Så finns det eh, väldigt näringsrik benmärg och sånt där. Va? Och det har man ju hittat också, jag för mig, gamla lämningar. Så hittar man liksom mängder med krossade ben och såna här saker. Bland, bland riktigt gamla. Eh, bosättningar där människor har levt liksom. så, att vi, ja. så kan det ha varit sen byggde vi pyramiderna hur fan gick det till, men det ska vi inte prata om nu <laughs> nej <laughs> och man säger ju en direkt alltså det är ju en direkt koppling med när vi börjar äta kött och då ser man på andra rovdjur också när man väl börjar äta kött och minskar magtarmkanalen, att det är de två liksom som kräver mest energi då så att desto mer, desto mer kött vi började äta desto större blev vår hjärna och desto mindre blev vår magtarmkanal för för tjocktarm och blindtarm och allting kunde minska för att vi åt så näringstät mat och kunde lägga energin på att då bygga en större hjärna. För mm. jag tänker inte på det nu kanske men i naturen så är liksom alltså, energibrist är lika med död så kroppen kommer bara göra exakt Alltså har den, det den har råd med. Uh, uh, ja, Du kan liksom inte ha... Du kan inte lägga energin på något som är ett ineffektivt system. För Du kommer att dö i det vilda då. Så att den hela tiden... Men det tar ju väldigt lång tid. Och det är ju en annan sak med modern mat. Alltså när... Det är ju en så här evig diskussion. Jag vet inte om ni har några åsikter på. Men hur långt det tar för uh, människor genom att anpassa sig för eh, av till exempel en ny födda. För att man ser, vi har ju haft jordbruket lite drygt ja, mellan 50 10 eh, tiotusen år någonstans där. Och vi har ju anpassat oss till viss del eh, men inte särskilt mycket verkar som. Och anledningen hur man vet att eh, vi och västerlänningar har anpassat oss det är att när du ger sån här vete och sånt till liksom gamla stamfolk som inte som har varit carnivore hela vägen fram till nu de, de dör ju direkt nästan. Nu överdriver jag lite, men de blir ju sjuka. Alltså direkt. Ja, precis. Och sen så kan jag kan störa mig lite också på det här när man pratar om att eh, jordbruks... Eh, när jordbruket kom då, att det var en sån stor förändring i våran kost. Men jag kan inte riktigt hålla med om det. För att visst... Eh, visst så gjorde man lite bröd och sådär. Men jag det främsta man gjorde med jordbruket, det var ju att föda upp boskap. Alltså... Ge, alltså man, hade, man kunde ha massa kossor och kunde, så kunde man ge dem hö och så vidare, eller getter eller vad det var va, det är ju det som jordbruket, så det var ju det handlar ju mycket om snarare ett sätt att, att ge oss, organisera oss så att vi alltid fick tillgång till kött och mjölk och mejerier då va det är ju det som jordbruket har handlat om mycket, så ja, men, vi, och, men Visst, vi kan ju äta eh, lite spannmål och bröd och sånt där. Va? Men, men det är ju också ett sånt här problem att, att liksom de den här, här spannmålsprodukterna som man, som man eh, köper i affären. Liksom, det är ju rena rama skiten för att ska ett bröd vara eh, hyfsat så, eh, eller vettigt att äta så måste du ha jäst ordentligt va? Det, det är en väg, men, men det gör man ju inte då med den här industrilimpen eh, och sånt, hönekakan och det här va? Utan man har någonting, man, man sprutar bara in luft. Alltså Brödet får ju aldrig jäsa ordentligt och det bryts ju inte de här sakerna som vi inte mår bra av i spannmålet ner va. Och det känner man ju direkt då om man, om man smäller i sig en hönekaka att oj det skulle jag inte gjort. Men om man, om man gör sitt eget bröd eller går till en vettig bagare. Så, så kan man ju faktiskt få bröd som, som eh, magen klarar av då. Så Sen tänkte jag på det där du sa också, det här om, om, om kött. Och det var, jag tänkte på det var ju också en grej som Salisbury har tagit upp. Jag är lite inne på honom. Han, han sa ju också det att, han, han menar på det att kött det eh, smälts och processas egentligen bara i magen. Och, men men vegetabilen och spannmålet, det är det som, som, som tarmarna används till då. Och det tas hand om, om där då va. Så att, och det var ju också en, en, liksom, en, en sak som han sa, hans metod är att just det här, att man bara äter kött va. Då får tarmarna vila och kan läka sig. För att då äter man eh, precis mat som är så liksom, näringstät och så vidare. Så att det, det bara eh, smälts i magen då. Mm. Eh, kan man äta för mycket kött tror ni att om man äter sig proppmätt på kött varje dag kan man gå upp på vikt och få sjukdomar så, eller är det ingen fara att äta för mycket som det debatteras i, om annan mat och när man räknar kalorier och så? skulle säga att eh, generellt svar nej eh, men sen är du eh, väldigt känslig mot till exempel eh, Alltså det är inte köttet i sig utan det är när du handlar kött på Ica av kor som ätit soja och majs. Som har, det, kommer ju liksom vara, det kommer ju vara en del, det kommer sitta i fettet lite, de ämnena. Och är du väldigt känslig mot det så kanske du kan få indirekt en överdos. Men äter du liksom gräsbetande, nu står jag att alla inte har vård med det, jag handlar inte alltid det heller själv. Men, ä, alltså, att du? Du tror inte du kan överäta av, eh, om vi säger så här, hälsosamma, friska, eh, unvaccinated djur. Mm. Ja. Nej, och, och jag, jag var. Eh, alltså, det, kött är ju väldigt mättande, va? Alltså, jag menar, det är väl så här: om man, man steker eh, en köttbit så, så blir man ju jättehungrig, liksom. Men, men sen så kan man ju bli stoppmätt av. Eh, en ganska liten bit kött, så det är väl ganska svårt att överäta också, skulle jag säga. Det är ganska svårt att proppa i sig mycket kött Det är lättare och, och, och proppa i sig godis eller ostbågar så att man känner att man har ätit så mycket, tycker jag. Så det är väl lite svårt också att överäta på kött. Eller? Det är väl dina, dina mätnader som fungerar? Ja. Du äter, liksom, det du skapar du att äta. Det är ja. det som är Problemet, liksom dina leptin- och ghrelinnivåer är ju helt pankaka när du... Alltså för att om du äter kolhydrater hela tiden, då, då är det liksom den energikällan som kroppen... vill hela tiden ta av blodsockret. Inte för att eh, kolhydrater är en bättre energikälla än fett, utan för att det är farligt att ha högt blodsocker. Så kroppen måste använda kolhydraterna som energi, annars så kommer du dö av högt blodsocker. Så att det, det är liksom en mer än det är därför den är, alltså prioriterar eh, sockret då eh, och är du alltid eh, Oj, då är du anpassad till det och eh, då kommer du vilja ha mer socker eh, och det är det som kommer eh, rubba dina ghrelinnivåer eh, alltså dina mättnads och eh, hunger eh, då. Eh, och är du fettadopterad då känner, du har ju kroppen hur mycket mat som helst. Alltså du är inte alls hungrig på samma sätt. ja jag behöver mat. Okej, okay, då tar vi lite av fettet på kroppen. Medan är du, är du sockerad, aborterad. Jaha, oj, vi behöver mat. Ja, uh, vi måste ha socker. Åh oh, shit, vi inget socker. Hungrig. Panik. Det är därför. Mm. Nej, men precis. Så. Det var en sak som jag... Som jag märkte väldigt snabbt när... Då, för 15 år sedan när jag började ändra min kost. Då, för att det var, det var ju, alltså man hade ju det här liksom berg och blodsockret då va. Och då så var det så sådär att innan man åkte till jobbet då så var man ju tvungen att äta en rejäl frukost då va. Och då skulle man äta något stadigt som var rejält va. Och då åt man en stortallig gröt va. Och så åt man så mycket man orkade och så var man mätt då när man åkte till jobbet. Och sen så sådär vid elva tiden så börjar man bli kallsvettig och, och jävligt irriterad då rå liksom var blodsockret nere i botten då man bara att det inte lunch snart åh jag är så hungrig så där, va Men när man slutade med det och istället då jag menar jag började med att checka äggröra till frukost istället och nu äter jag inte frukost överhuvudtaget då men när jag började med det liksom, och då märkte man ju direkt alltså kanske inte det men väldigt snart liksom, hur den här man blir av med den här Blodsockerbanan Och man blir liksom aldrig hungrig På det sättet längre Heller va Jag menar jag, jag, jag, menar, jag när, när jag blir hungrig nu Då blir jag lite så här hungrig Ja men nu borde jag äta då va? Men det är inte så där, bara Åh nu måste jag få i mig mat Annars så, så faller jag ihop av utmattning liksom. Så att, Det är precis som du säger det här Men när man blir fettdriven Och att då, då man hamnar i ett helt annat läge och, och, ja, Så det är mycket behagligare Tycker jag Om man kollar på Genghis Khan liksom, Och han, liksom det riket han lyckades skapa Det var ju en carnivore slash diet. De redde runt med sina hästar och härjade Och sen när de blev hungriga så tog de någon gammal sleten häst Käka den När de, de blev törstiga så tog de en kniv och så stack de lite hål på hästen och så kunde de dricka lite blod. Och så kanske de gjorde så, de kanske få käka var femte dag så drog de med sig liksom fem till tio kilo kött. De bara köttade och sen så var det som ingenting kunde de ut och kriga i fem, kilo, eller i fem dagar till. Medan liksom övriga i den regionen under den tiden de var ju redan liksom jordbrukssamhällen. Det är väldigt ineffektivt också ur det perspektivet. Mm. Ja, men om vi tar en annan aspekt på det här då för liksom om man diskuterat det här med vissa människor då, så får man ju höra vissa argument liksom, så att, vad säger du om vad, vad skulle hända då om, om folk bör, om vi började äta mer kött Liksom skulle jorden gå under då skulle klimatet förstöras eller finns det några problem med att, <hör> att äta mer kött eller vad, vad tänker du kring det <hör> uh, Nej, men jag förstår samtidigt att det kanske inte är rent praktiskt möjligt att alla ska vara liksom 100% carnivore. Jag ser det mer som att åt vilket håll ska vi pusha, liksom skruta, börja med det allra sämsta till det allra bästa och försöka få över mer och mer folk åt det hållet. Så att säga. Men ja, de klassiska motargumenten det är ju som de här med Ja men du kommer få skörd ljug, för du får inte se vitamin. Ja, okej. Okay. Eh, för det första, det är ju från de här skeppen på vad var det? Var det 1700-talet eh, som åkte runt och sålde kryddor och sånt. Att de, de fick ju skörbjugg för C-vitaminets främsta funktion. Eh, det är ju att eh, den hjälper till, den kemiska som hjälper till vid kolagenbildning. Så att det är egentligen brist på kolagen som gör eh, skörbjugg. Men grejen var ju att de, de uppe på däck, alltså de, de rika eh, som var på sjön, de hade ju kött och tillgår torkat kött. Och de fick inga problem. Det var de som där nere som åt slavmat, som åt liksom vetet och havret och det här. För övrigt så var det ofta eh, liksom mörkare typ av, eh, av sädeslag. Det var slavmaten förr i tiden. Men nu ser man det som något de nyttigt. Men, ja, så de underdäck var de som fick problem. Och dessutom, när du äter alltså, när du äter den kosten du ska, du skapar det äter, då funkar din biokemi som den ska. Och ett exempel på detta är att kolhydrater och C-vitamin, de konkurrerar om samma upptag i cellen. Så desto mer kolhydrater du äter, desto mer C-vitamin du måste du äta. Så de här RDI, rekommenderade dagliga intagen, de är ju baserade på en kolhydratsrik kost. Men man har ju sett att när man väl eh, när någon har skörbjuk så kan du eh, du kan bota det med så lite som 10 milligram. Så att det, det verkar som att människokroppen, människokoppen att alltså vi inte kolhydrater så har vi ett extremt litet eh, C-vitaminbehov då. Och dessutom får vi just igen direkt via köttet. Ja, nej, och sen sitter jag och tänker på det, det här att, att det gamla uttrycket att ju mer man får veta desto mer förstår man hur lite man faktiskt vet och, och vi hade ju en, en herre här för några episoder sen som hade tittat lite på det här med vitaminer och hur man kom fram till de här olika vitaminerna och, och hur det skulle fungera va? och där har du ju också en, en en del väldigt märkliga resonemang och jag kan nästan tänka mig så här att det här kring med, med den här skörbjuggen och det. Det var nog en konsekvens av eh, väldigt taskiga levnadsförhållanden för de här sjömännen då. Va? Att de, de åt dålig mat och de var aldrig ute i solen liksom. De var nere under däck hela tiden och sådär va. Men och att det här med, med apelsinerna och C-vitaminerna där det kanske är en, en myt som man har plockat fram sen i efterhand eller som man har förstorat upp med avsikt att sälja eh, askorbinsyra då. För att det var ju eh, den här eh, industriella läkemedelsproduktionens första stora hit så var det den här ascorbinsyran va. Och det var ju lite så här att Ja, hur ska vi göra nu då? Nu har vi massa eh, naturapotekare som blandar ihop saker i sina källare och, och, och säljer till folk. Va? Vi måste hitta på någonting som man bara kan göra en industriell process. Ja, men ascorbinsyra är ju bra. För det, det kan man inte göra utan vidare. Det är ganska svårt att göra det. Ja, men då så gör vi reklam för det här fantastiska C-vitaminet och att det är så jättebra att proppa i sig C-vitamin. Och så kan vi sälja. Eh, ascorbinsyra och då har vi inte konkurrens för att det kan man inte det kan inte de här apotekarna göra i sin källare då va? Det, det, det är svårt att framställa eh, C-vitamin annat än en stor industriell process va så och, och sen också det här med, med alltså grönsaker eller kött alltså jag och det är väl, jag vet inte hur mycket du har lyssnat på podden, men vi, är ju ganska, vi har ju fått en ganska konspiratorisk världssyn, jag och Martin, efter olika insikter. Och jag kan ju mycket väl tänka mig det här att, att anledningen till att man faktiskt har propagerat för vegetariskt kost hela 1900-talet, det tror jag faktiskt har att göra med det här att det är precis exakt motsatsen till vad vi mår bäst av att äta. Och äter vi, håller vi oss för mycket till, till eh, grönt och frukt så, så blir vi dumma och sjuka va. Och det är precis så man vill ha det. Så därför har man på alla möjliga sätt eh, propagerat för vegetariskt. Och, och, och jag tror ju att man använder sig av väldigt djup psykologi och social engineering. Eh, som till exempel, det finns ju ett sådant här begrepp va, Disneyfieringen. Alltså... Det blir ju en väldigt stor grej det här att göra roliga eh, fabler och filmer med tecknade djur. Och då identifierar ju sig barnen med djuren. Då blir djuren deras vänner och man vill ju inte äta sina vänner va. Jag hörde någon sån här, eh, jag vet inte om det stämmer. Men jag hörde någon som sa att innan Kalle Anka så var ankfett det vanligaste fettet i USA. Det var det vanligaste matlagersfettet. Man hade ankfett i allting. Det var en jättestor produkt. Men sen så blir det mindre och mindre populärt. För att ungarna vill ju inte äta eh, sin kompis då. De vill inte checka duckfett. <laughs> så, tyvärr alltså. Jag tror att det det, det här med, med eh, den vetenskapen vi har idag. Den, den är tyvärr inte det. Utan man använder den som ett politiskt styrmedel och eh, man har tyvärr inte vårat bästa för ögonen när man säger olika saker och, och vetenskapen är ju väldigt bra för den, den tror vi på va det, det är liksom, ja men har man kommit fram till någonting vetenskapligt va, ja men då är det ju så då om Livsmedelsverket säger det ena eller det andra ja men då, då är det ju så va, det är ju bara lyssna på dem det är ju enkelt va så slipper vi och och sätta sig in i de här frågorna själv. För det är ju ganska jobbigt. Hur länge har du studerat det här kring, kring medicin och kost och hälsa? Olle och... Ja. Det är nog närmare tio år skulle jag säga. Men mer ingående på senaste två åren kanske. Mm. Men jag bara avslutar min poäng där med ja. också, att liksom, människorna har ju gått igenom istider. Så mycket... C-vitamin existerar. Alltså hur mycket växter och frukt fanns då? Det fanns inte. Vi, vi var tvungna att anpassa oss till djur. Och det är mycket lite av teorin. Eh, alltså att människor är carnivore. Och, eller köttätare är att. Det, det, det, det är därifrån. Alltså de enda människorna som överlevde. De som kunde anpassa sig till. När vi väl var istid och vi var tvungna att äta bara djur. Alla växtätare. De hade inget att äta. Så var vi var tvungna att hitta ett sätt att jaga på. Effektivt. För att kunna överleva överhuvudtaget. Så. Nej. Det håller inte riktigt. tyvärr Argumentet. Om C-vitamin. Mm. Nej och jag tänker på en annan sak. För Du var ju också var inne på det här. Lagat. Ska, ska köttet inte vara tillagat. Ska det vara rått. Det finns ju en annan sån här intressant sak. Som det finns en. Ett en proviant eh, som kallas för Pemmican. Och det var någonting som eh, indianerna framställde. Under och som, som och det fungerade faktiskt som en valuta eh, på vilda västentiden, och när det var trapping och sådär då. Va, där man skulle ut och, och få så mycket pälsju, pälsa som möjligt i skogen och sådär då. Va, när, man, när det var eh, i USA då. Va. Och Pemmican var väldigt praktiskt för att då kunde man, man kunde käka bara det det var liksom ett helfoder för människor liksom så att då behövde man inte ha med sig några kokkärl och, och hålla på och böka med det utan man kunde bara stoppa i sig Pemmiken och så mådde man bra det så kunde man liksom släpa, ha så mycket släpa hem så mycket pälsar ur skogen eller guld eller vad det var man skulle ha då va och vad var då Pemmiken? Jo det var jag tror man, man tog en, en, en buffel och så Torkade man köttet och sen så smälte man eh, fettet i eh, buffen och så blandade man ihop det där 50-50 eh, eller i någon eh, sådär. Då va. Sen kunde man, man kunde ha lite frukt eller man kunde ha lite bär eller grejer sådär så att det, för det smakade inte så mycket då. Va. Det var ju liksom inte så aptitligt. Men det där blev som ett helfoder för människor. En, en teori man har om det där då, det var just en, ett, ett av sakerna. Det var det att man eh, torkade köttet för att då bevarar man väldigt mycket av vitaminerna och näringen i det. Då. Och sen så var det också väldigt bra med den här mixen mellan fett och kött. Då, för att då blev den här pemmiken blev väldigt stabil. Va? Man kunde lagra den i år utan att eh, den blev dålig. då va? Så att eh, som sagt, den, den fungerade som en valuta ett tag i, i Villa Västern då. Att man, man eh, kunde byta till sig saker eh, med Pemmiken då. Precis. Så, ja. och det, det är ju en annan grej jag tror som vi har gått på lite. Att det här med att vi liksom alltid hade tufft att hitta mat. Alltså det är ju inte sant. I, I vissa tillfällen så, så, som du sa, så hittar vi en stor jävla buffalo liksom. Eller mammut. Det var ju mycket. De här stora djuren är ju nu. Men det fanns ju det var en helt annan storlek på vissa av de här djuren som människor jagade. Och de var också, de var också fetare. Typ viltkött. Det är lite synd men det är ju det är väldigt fetstålt. Alltså det är en vanlig ett vanligt misstag folk gör när de ska testa en carnivore-ish diet. Det är ju att de går och bara köper en massa kycklingfilé. Eller liksom nötfärs med 10%. Men det räcker inte. Vi är gjorda för att äta djur. Alltså det är ju framförallt fettet du vill åt. Som det handlar. Nötfärs på Ica. Så köper en talg också. Och blandar ner lite talg. Så du får upp det till 20% i alla fall. Det är för det är det vi skapar och äter. Mm. Ja, nej, precis. En, en sån här annan episod jag tänker på. Det var, för, för, det var ganska många år sedan nu, men jag var på någon sån här utställning eh, där de startar eller de går i mål när de har den här Whitbread Sailing Race eller Volvo Ocean Race heter det nustiden. <kör> och eh, jag var på en utställning där och så eh, och då fick man se lite så sådär och då hade de liksom burkarna av vad de åt då va? Och då kunde jag se där på konserverna liksom. Att, ja det var ju olika Men så stod det liksom kolhydrater 0%. Och sen så började jag snacka med en gubbe där som han, han kunde lite om det han hade haft. Och han, han berättade ju det att, för att den här seglingen då. Den är ju oerhört ansträngande för de som håller på då va? De, de, de bor i båtar som är skittunna liksom. Du kan, du kan se vågorna i glasflyben. Och de har liksom ingen kokutrustning och de har lite såvbäddar och så. Och de är ganska få man då va? Så att de har skift då va? Och då är det så att det de käkar, det är eh, kött och fett olika då va? I konserver. Så de är liksom i 100 procent ketos då. När de, när de håller på med det här. Eh, och Men sen så käkar de lite tuggummin också då. För att de ska få lite tuggmotstånd då va. Men det är så de lever då i, i några veckor eller månader då när de håller på med de här seglingarna då. Det, det är nästan så alla de här besättningarna håller på då. Så att det är 100% fett och kött, 0% kolhydrater då. Det, det är det de äter då för att kunna, kunna prestera så mycket under de här seglingarna då. Men det är ju ingenting som vi får höra i kunskapskanalen och sådär. För det är inte politiskt korrekt. Utan det är ju frukt och grönt som gäller. Så. Mm. Precis. Och det finns ju något eh, som ni säkert känner till som heter kanindöden. Det är ju när vi bara käkar lågfett i djur och bara högt protein då får vi mycket problem. Vi dör till slut. Eh, ja, så, det rabbit sickness. Kan man ja, så att vi, Som sagt, vi verkligen inte skapar det. Och det är ju också en annan så här. Jag som har köpt lite alltså bodybuilding och så. Hela den obsession av. att ska äta liksom fettsnålt och och Alltså det förstör människor. Fullständigt. Och när de väl äter något fett. Då är det de här vegetabiliska oljorna. som det är det omötade fettet. Så nej, som sagt. Du, du, du är mer rätt om du talar alla kostråd du ser på Svenska livsmedelsverket och sen vänder du på det 180 grader och sen följer du det istället då är du, då är du tyvärr mer rätt på det tyvärr mm. ja, nej men jätteintressant och, ja, vi får runda av här snart men jag blir så nyfiken bara Olle vad, vad, vad tänker du om, för det blir ju oftast sådär att när man gläntar på en sak då man tittar på det här med kost och, och kolesterolhypotesen och sådana grejer så så kan du gärna växa och att man ser andra saker. Jag menar, vad, vad, och, jag menar, har du lyssnat på podden? Vad tänker du om de här sakerna? Om, om du har hört det att vi har pratat om vacciner och, och virus och germ-theory och, germ och sådana här saker. Har du tittat på någonting på sånt och har några tankar kring det? Ja, lite. Jag visste ju direkt att jag inte skulle vaccinera mig. Det, det var liksom. Och att ansiktsmasken var bara en enda stor charad och att alla skulle acceptera att var naken. Jag blev ju mer eller mindre i min utbildning då som fysioterapeut tvingad att ha ansiktsmask och då ifrågasatte jag ja, men vilken vad har ni för evidens på detta? Alltså vilka långtids, Du måste göra långtidsstudier på det här som jämför liksom, grupper som har haft mask och inte haft mask och sett den inte bara liksom, om vi får corona eller inte om det nu fanns. Utan liksom, sjukdom i stort. För att det finns ju en anledning varför vi ska få in syre och få ut koldioxid. Det kan ju skapa andra problem som inte ens har med liksom, eh, pandemin att göra. Men eh, nej, då, då blir de sura och eh, så frågade jag... De, de ville inte ge mig ett ultimatum. För att det, det ville de inte. Så jag frågade själv. Ja okej, okay, men... Vad har jag för alternativ i det? Är att gå ut eller ta på mig masken? Och då fick jag ta på mig masken då. För att fortsätta lektionen. Mm. Nej det är, det är fascinerande. Hur vi, hur vi följer såna här saker. Utan precis som du säger. Men det, det kom ju en. Kände du till det? det? Det var ju en studie som kom ut där. Från vad var det danska riskhospitalet? De hade gjort en studie. Just uh, vad det gäller corona och munskydd. Och inte kommit fram till att det hade någon nytta. Den studien fick man ju begrava fort. Den, den publicerades ju inte så Eller Kände du till den? Nej. Mm. Ja, vad hette den? Ja, det, danska, ja, det var danska riskavtalet som gjorde det. Och, och Munbind. Och sen så när de ville få den publicerad då. Så var det ingen medicinsk tidskrift som ville publicera den studien då. För det här var ju under när, när corona pågick då. Så då valde de till slut att publicera den själva. då. Men den fick ju väldigt lite uppmärksamhet då. Och det är ju lite så också. Vetenskapen fungerar idag: att det handlar ju inte om det här med, som vi var inne på tidigare, med den vetenskapliga metoden och sådär, utan det handlar ju om om en studie publicerad i en erkänd vetenskaplig tidskrift. Då är det ju sant då. Och finns det många st publicerade studier som säger en viss sak. Ja men då är ju det mer sant än någonting som säger något annat. Och det är mindre publicerade studier då va? Det är liksom så vetenskaplig sanning tas fram idag. Och då blir det ju väldigt problematiskt då om, om man inte kan få en, en studie publicerad. För att då är det ju inte sant då. Det som studierna har kommit fram till liksom. Så att ja. Ja, nej, det har varit ett, ett galet år. Jag har fortsatt. Efter den här virusepidemiologi så tänker ju människor 1 plus 1. Men ja, det blir ju 0 plus 0. Mm. Ja. I bästa ja. fall så är det ju som sagt, ja, det copy-paste forskare. Om man inte vet mycket bättre. Och i värsta fall så finns det ett väldigt starkt intresse att pusha, pusha det åt något håll. Mm. Ja det kan vi se liknande mönster i alla områden om man studerar, inte bara kosten och medicin och hälsa utan övriga vetenskaper så är det precis samma mönster. Och det är människor som vaknar upp inom om olika områden, därför vi att och fråga vad har du vaknat upp kring för att sen ser man kanske har vidgat sin vy och sett att det finns liknande problem i andra områden. Har du kollat på andra områden än just det här då? Till exempel där vi pratade om rymden och tykosmodellen. Och, har du satt in någonting i, i andra ämnen? Nej, jag inte säga att jag har satt mig in i det. Men jag har ju lyssnat på en ganska många avsnitt. Kanske 30 avsnitt av mm. med podd. Så äh, ja, det är intressanta teorier helt klart. Mm. Hur hittade du oss då? Det var intressant att veta. Det minns jag inte faktiskt. Det var något år sedan då. Mm. Ja, ja, vi blir inte så framlyfta bland andra alternativmedier tyvärr. Så att vi får försöka sköta vår marknadsföring själva och så kanske via lyssnare då, som har, har lyssnat och tycker det vi säger det bra att man sprider det vidare i andra sociala kanaler och så. Men vi växer sakta men säkert i alla fall att det är fler som hittar oss och och jag tycker det vi gör är bra. Så. Jag tycker ni är bra för ni ni liksom inte i en massa ideologiska debatter och sånt där. Utan ni kan ta upp alla ämnen och det är liksom, man behöver inte hålla med alltid. Men man är trevlig och så kan man ha en nice diskussion. Och du behöver liksom inte vara vänster eller höger för det. Nej, och det politiska spelet är väl ändå ännu en kuliss för att söndra och härska och få människor att bråka som egentligen kanske inte skulle behöva bråka utan de behöver se, um, se helheten. Och det var lite som det exemplet du tog på lunchen idag med den här kungen som stod uppe på sin balkong och så var det människor med höggafflar och facklor som stod där och skulle störta honom och då säger rådgifaren att du behöver inte slåss med dem utan det enda du behöver göra är att de facklarna vill ta de hö hö högafflarna av de som har hö högafflar så kommer de börja slåss internt. Och det är ju det som sker på ett stor politiskt plan också. Och att vi ser inte grundersaken till det hela. Mm. Nej men precis det, det, det, det där pågår ju på alla plan liksom det här med, med att söndra och härska och hålla liksom grupper Isär och mot varandra Och jag tror man ska vara lite mer uppmärksam på det Och, det, och jag menar det förekommer ju även i, i, i Det här, vad ska man kalla detta för liksom Sanningssökeriet Eller, eller de, de vakna då liksom Som har blivit uppmärksamma på det här Att, att media och, och, och, och politiker och, och även vetenskap då att, att man ljuger väldigt mycket Att det förekommer lögner då För att då, då, då sprider de ju mycket dumma saker alltså desinformation då och så vill man ju då att, att de här vakna, att de ska gå på det och så börjar propagera för de här sakerna och då blir det ju ett sätt då för då blir det ju lättare för de som så att säga är i systemet eller tror på systemet att avfärda de här den här andra falangen för de säger ju dumma saker de säger ju att, att jorden är platt eller att det är mikrochip i vaccinerna eller såna grejer va så det är ju också ett, ett, ett verktyg som man använder väldigt mycket i den här desinformationen. Och det, det tycker jag människor alltså folk i de här kretsarna borde vara lite mer uppmärksamma på och verkligen alltså verkligen när man, när man säger någonting för det är väl liksom som jag har sagt i den här podden också att man ska faktiskt vara rätt rädd för att ha fel va. Men sen om man verkligen har undersökt någonting och, och, och och är av en viss eh, åsikt kring... Ja, men då ska man våga säga det också. Även om det är väldigt eh, kontroversiellt och jobbigt. Så, så är det ju viktigt att man säger det då. Så att det är väldigt mycket en balansgång där, liksom. Och, ja. Så. Det gäller passa på medan vi har... En eh, förhållande... Förhållande vid suttrandefrihet i alla fall. Vi, kan man inte säga all, allting än. Men... Eh, man håller ju på att försöka stifta lagar som ska göra att det blir möjligt att ifrågasätta historiska skeden till exempel. Och sen så kan man utveckla det därifrån att göra mer och mer saker förbjudet att kritisera. Mm. mm. Men jag tror det där är väldigt svårt Martin, för att vi lever liksom i ett samhälle där, där det är möjligt att kommunicera väldigt lätt sprida tankar och idéer och de kommer att Tvingas att anpassa sig Till detta uh, Och de kommer att behöva sluta Ljuga om väldigt många saker Till slut för att Det kommer att vara färre och färre som går på det Men de hade aldrig gjort det Om vi inte hade så att säga Satt lampan på det mm. Och det ska vara klart för oss Att det hade det inte <laughs> Det hade inte hänt massa saker Där de fortsatt att ljuga uh, Och det här har ju fått väldigt eh, tråkiga konsekvenser i våra samhällen. Eh, allt det här eh, ljugandet och järnfetten som har pågått i väldigt lång tid. Och det har ju varit liksom det här, jag menar det var ju som någon sa eh, den som kontrollerar informationen har makten va. Och man har haft en väldigt god informationskontroll väldigt länge. Eh, tack vare att man har tagit kontroll över utbildning och vetenskap och media och politik. Va? Och sen så har man liksom kunnat, det har varit väldigt mycket massmedia va. Men de här eh, senaste decennierna med internet så har liksom det, det läget förändrat sig. Och eh, det, det kommer att leda till eh, samhällsförändringar tror jag. Men vi får se. Mm. det känns ju som att det, när det väl når liksom en kritisk massa av människor som gör eh, på ett visst sätt som går emot vad man får göra enligt staten så går det inte i praktiken att liksom, gå emot dem eh, både för liksom, rent eh, praktiskt att det går inte att få ihop men även att de vill ju inte ha ett, att, för då blir det helt plötsligt vi mot dem, och det vill de ju inte då blir det ju att liksom, vad ska man säga, folket enar sig mot dem att dem går, vi går med gaffla mot dem eh, så att då kan de inte gå emot dem, det är som sagt någon viss kritisk massa, att till exempel folk inte skulle haft folk bara skulle skitit i immunskydd eh, ja, nu var det inte så farligt i Sverige, men i andra länder om folk bara är plötsligt bara tagit av, alltså, vad ska de göra <laughs> det, mm. det är ju familjer till poliserna som fångar de här också i så fall det hade aldrig mm. gått Nej men precis. Nej men folk måste gå på. Tillräckligt många måste gå på lögnerna. Annars fungerar det inte. Det är som jag sa att makt genom lögner fungerar bara så länge sanningen inte kommer fram. Mm. Men när den gör det då, då, då funkar det inte på det sättet. Och jag menar, och vi har ju alltså, det ju, vi har ju gått igenom sådana här episoder tidigare i historien. Det var ju renaissancen och det var ju upplysningen- och ett sånt här område som, som så att säga ofta går i bräsen eller som kanske går i bräsen varje gång det är just det här som vi har pratat om under det här avsnittet nu. Va? Det är ju det här med, med hälsa och medicin. Va? För att det ligger ju väl, människor väldigt nära eh, medicinen, eller, hälsan är ju liksom förutsättningen för allt. Va? Att om man inte mår bra så kan man ju inte göra så mycket annat va. Och det som jag brukar säga också är att det är en fråga som bokstavligen handlar om, om, om liv eller död. Va? Och nu har vi en, en fullständigt knasig medicin, vill jag hävda, som har växt fram under 1900-talet. Och när man börjar titta bakåt så ser man att det har inte varit så. Man, man har inte haft en sån här dum medicin utan... Uh, visst det har varit liksom, man har, man har gjort det men, och, så att där tror jag att det är mycket som kommer liksom att driva på det här att fler uh, fattar hur uh, fel felaktiga den här medicinen och de här hälsoråden som vi har och då, och då kommer liksom andra saker att följa efter det också så mm. det är spännande tider om mm. du inte har hälsan måste börja någonstans Mm. Nej och jag tror att det finns ju ett intresse i det här också att hålla människor sjuka och dumma då. Det är som att säga en, en, en, en frisk människa mm. önskar sig många saker men en sjuk människa önskar sig bara en sak va. Och det är precis som man vill ha det för att då är ju inte människor problem om de bara tänker på hur, hur de ska, att, när man är sjuk va eller när... när Ens, ens nära och kära är sjuka va? då är man helt fokuserad på det och då tänker man liksom inte på hur övriga att saker och ting funkar i världen va? och det, det är så man vill ha det det, det är, liksom, det, det, är en, en, det, det gynnar systemet det här med att människor är sjuka tyvärr Det är därför de inte gillar att till exempel eh, carnivor, Alltså att man pratar om, om det för att jag tror Mm. politiker och medier så vet in och att om du väl öppnar kaninhålet på ett ämne så kommer du automatiskt liksom få reda på andra saker. Så även det kan inte handla om att de bryr sig om att köttet är bra eller dåligt i sig utan att det är allt annat som automatiskt kommer på köpet som de inte gillar. Nej mm. ja, men precis att, att äh, människors frontallober plötsligt börjar fungera igen för att de, det får näring liksom. Det vill man inte. <laughs> så, ja. mm. Ska vi avrunda då Ja det gör vi Det var jättekul att ha det här Olle Mycket bra du har att säga Och det var bra att vi fick gjort ett sånt här Program där vi pratade lite om de här frågorna För det har varit, det har varit önskat Så det var toppen Tack så hemskt mycket för att du mm. ville vara med Mm. Japp. Tack så mycket för att komma. Ja, vi tackar dig och tackar även av listan här och på återhörande.